Közlemény. Nem szűnik meg a civil rádió. Nem a pusztalétünkért harcolunk, hanem a szabadságunkért. 25 éve kezdődött. Közösségünk még a folyamatos adások indulása előtt szerveződött, és hosszú út vezetett az első hang megszólalásáig. A két és fél évtized során Közel 800 önkéntes műsorkészítő segítette munkánkat civil szervezetek, munkatársai, aktivisták, diákok, helyi közösségek, emberek, akik a nyilvánosság erejét felhasználva beszéltek közös dolgainkról, környezetvédelemről, építészetről, szociális ügyekről, helyi történésekről, civil társadalomról, zenéről, kultúráról, többnyire olyan témákról, amelyek számos médiumból kimaradtak. 25 éve értéket közvetítünk. A hangunk megmaradt, és ezután sem kívánunk elnémulni. Nem mondunk le a sugárzott műsor szolgáltatás lehetőségéről sem. Műsoraink 2019. december 21-e után az interneten keresztül továbbra is hallhatóak lesznek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy hangzásunk egyediségét megőrizve fejlesszük azokat a felületeket, amelyeken keresztül hallgatóink biztosan elérhetnek minket. A médiatanács döntése alapján a civilrádió 2019. december 21-én szólalhat meg utoljára a budapesti 98 mhz -en. Döntésüket a rádió kisebb működésbeli szabálytalanságaira hivatkozva hozták meg, nem mérlegelve a rádió által képviselt szellemiséget, értékeket. Az egyébként is szűkülő, független térben ez a döntés különösen fájdalmas. A médiatanács megítélésünk és meggyőződésünk szerint elhibázott döntése azonban nem jelenti a civil rádió végét és megszűnését. Minden lehetőséget megragadva igyekszünk tényszerűen is bizonyítani, hogy a döntés visszavonása lenne a jogszerű lépés mellett a helyes döntés. Őszintén köszönjük mindazoknak, akik segítették, támogatták a Civél Rádiót, velünk voltak, hallgattak minket. Maradjatok velünk! Aláírás, Civél Rádió. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 Jó reggelt, ma a 2019. október 29-e kedvan, és a pontos idő 4 perccel múlott 7 óra, 9 fok van kint, és hát a duplája talán, de inkább nem. Borult Ez a Kejfej minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János kísérletének mondott, és egyben potenciálisan utolsó adása. Ha nem potenciális, akkor holnap ismét találkozunk. Ez a műsor 14 éven auliaknak nem és felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott mindazok számára, akik... Két telefonszámból lehet elérni, 061 4890 és hat egy. Elmondom, hogy mit gondolok az elkövetkezendő hetekről, mármint a tekintetben, hogy mikor vagyok és mikor nem, a jövővel kapcsolatos terveimet valamikor a jövő héttől kezdem el önökkel ismertetni, meg annyi lukkal, mert hogy azért számosabb dolgot nem tudok, mint hányal tisztában vagyok. Holnap lesz Keifejancsi pénteken és szombaton vasárnap, szombaton vasárnap, mint általában nem, és pénteken sem. A jövő héten az az Károly napján, nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, Este fél nyolc órától szívesen vannak látva, és ez így lesz két hetenként, vagy két hetente, tehát legközelebb november 18-án hétfő lesz, nagyon messziről jött ember, majd december 2-án és december 16-án. Tehát itt az év végére belehúzunk, és összesen négy alkalommal találkozunk az akvárium volt lokájában, ahol elhívom Filipov Gábort és Bakás Tibort. Ha eljönnek, jó, ha nem jönnek el, akkor is. Lesz, miről beszélgetnünk. November 11-én és 12-én, ez hétfő és ked, nem lesz élő lebonyolítású Kejfej Jancsi, és elképzeléseim szerint december 20-án, amikor ezen a frekvencián utoljára lesz Kejfej Jancsi, majd a civil rádió folytatja földi pályafutását immáron. online, az nem is tudom, hogy földi pályafutása. Az, hogy én milyen módon tartok a civil rádióval, hogy tartok -e egyáltalán, arról egyelőre még nincs elképzelése. Ma azt gondolnám, hogy könnyen lehetséges, hogy egy ideig igen. A november 11. és 12-én nem lesz Kejfejancsi, és aztán december 20-áig még egy reggel lesz nagy valószínűséggel, amikor kimaradok. Már 8 perccel múlott reggel 7 óra 0614890999 és 0636771161 bármilyen témában. Még tudok önökkel tartani, mert tízre az ATV-ben kell lennem. Kicsi korán veszük fel a civilapályán, de de korán veszük fel. Jööreget! Lakatos is, Hamlyak, jó Először egy közlemény, hogy a vezetéket számolt nem lehet fel, az foglal, állandóan foglalt, nem volt telefonáló, Ennek mindenki érdemes lennünk tálalni, hogy az én készüléken, a van a hiba, vagy pedig tényleg nálatok. Ami miatt megtelefonálni akartam, hogy én már egy ideje interneten hallgatom a műsort, mert reggelent olyan utakon járak, ahol nagyon rossz a szívé rádióvétele, és én azt javasolnám kis útörőként, hogy érdemes lenne nézni naponta a civilrádió.hu-nak találkozhatóságát. Ez meg fog történni. Na, jó, jó, a, a, az ezzel kapcsolatos gondolatokat november 4-étől gyűjtöm. Tehát ez a hét még mással telik, és aztán erre, erre állunk ez el a pályára. rá kéne vezetni a népet, hogy jaman, meg, hogy meg, meg a lesz, de. meg lesz. Meg lesz. És Súpa. ebben számítok terát is. Tudok, nem, tudok, nem, nem, nem, nem, nem, csak korábban szóltál, de tervezem. Tényleg foglalta 0614890999 és 0636771161-ből a 0614890999. Tudunk valamit? Jó, újraindítják. De akkor ez a másik telefonra is alatkozik? Hát akkor ne telefonálj I'm Már ami a telefonos rendszert illeti, a városi vonal továbbra sem működik, a sem működik. Tehát a 06 hat egy. De most át, újra én ne indítsátok, jó? Tehát még egyszer nem. Egy elég volt ebből. A berepülőpilotaságomat már ezzel befejeztem. Aztán bárki bármivel szórakozhat. első, László fél kilenctől Nemes Gábor. Jó reggelt. Jó reggelt, Milyen Tudatos megint a zeneválasztás, ugye? Igen. Igen, remélem én is, hogy hallottak. Tudnak táncolni. Igen. Igen. Igen. Mind. Jó reggelt. Jó Jó van valamást hívtam, működik. Jó, akkor működik. Akkor meggyógyult. Köszönöm szépen. Akkor mind a két telefonszámol lehet bennünket hívni. Egy perc múlott negyed nyolc. give you all my time. Múlt héten 31 ezen a héten 39 volt a civilapályán a nézettséget illetően. Ezek legalábbis számúra kiemelkedő adatok. Köszönöm. Azt érzékelik, hogy kovarulnak bennem a gondolatok, és nem igazán jön elő ők, belülük elő egyik sem, akkor ezt jól tapasztalják. Így aztán, ha nem telefonálnak, akkor nem lesz beszéd. Van ez így. Fél nyolc után lesz beszéd, fél kilenc után lesz beszéd, és egy kilenc után maradok-e, és ha igen, meddig, az leginkább valószínűleg önökön múlik. Tesztperc semújat reggel és Nulhat mm, yeah, yeah. no és 0636771, 1 -1 -1. 3 perc múlva lesz reggel Thank you. Jó reggelt, holnap nap forgalom lezárás lesz, tudja, ugye? Igen. De ma is. Mindenki... De holnap azért már jön Vladimir. Tudom. És azért lesz a forgalom. Mindenki vigyázom magára. De már Köszönöm... majd jön, tudtom. Mal. Szerintem holnap délelőtt. Akkor meglátjuk. Most... Köszönöm, viszlátok. Jó, ezt hiszem, meglátjuk. Köszönöm. vigyázzanak, de ma jön. Beszéltünk. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió alatokat. hát kijöttem pár heted. Hogy vagy? Jól, köszönöm szépen. Remekül. Én voltam már jobban, és hát ami a kettőnk beszélgetés sorozatát illeti, abban ugye érdemjelem, hogy az NMHH média tanácsa úgy döntött, hogy december 21 én lejáró frekvenciaszerződését nem hosszabbítja meg ennek a rádiónak, amelynek a jogszerűségét senki nem vitatta, az, hogy ez méltányos eljárás-e, ezzel kapcsolatban már felvetődtek agályok, úgyhogy a sajtószabadság szent és szent eszménye érdekében, ha jól vagyok tájékozva, akkor a rádió végül is úgy döntött, illetve a rádió kuratórióba, hogy perelni fog, független attól, hogy ez a rádiót egyhamar nem juttatja a frekvenciához, de a jövőben a sajtószabadságot ez e szélesebb sávra terelheti a tekintetben, hogy vajon olyan okok miatt, mint ami miatt ez a közösségi rádió december 21-én elhallgat, a jövendőben is el kell -e hallgatni a szerény számutársainak. És minek a jogszörűségén nem vitatható? Hát az a nem a... döntésének vagy a... Az NMH-nak, igen. Formailag, formailag ez így ebben a formában megfelel, ami a méltányosságot illeti... Na de akkor meg minden hivatkozott erre a rádió? Hát azt uh, tudom, a különböző olyan jogvédő szervezetek fogják összerakni, jogdogmatikailag amelyeknek a, a jogdogmatikai fejtegetéseit majd itt ebben a rádióban akkor lehet meghallgatni hogyha az ő reprezentánsaik most rögtön valami zavart érzek a, az erőben mert hogyha egyszer tartottak bevezető gondolatot, hogy jogilag a dolog a döntés rendben volt akkor meg mit keresnek a kérdésben? Jogvédők. Jogvédők, akkor van szerepük hogy hogyha a jog maga nincsen betartva, ha jogállamiságnak a normái is érülnek, hogyha valaki jogszerűtlen döntést hoz, és azt jogosnak álcázza. Tehát, hogyha itt ilyen nem történt, akkor nem értem, hogy miért kell pereskedni. Főleg úgy, hogy a mi magánbeszélgetésünkből egyszer kiderült, hogy tulajdonképpen az az információ, hogy, hogy jogilag egy, egy teljesen korrekt döntészet az NMHH-nál, és a kérdésnek nincsen semmi közre sajtószabadság az új annak a sérüléséhez, sőt egyébként minden esélye megvan a rádió annak, hogy egy következő eljárásban, nem egy frekvencia hanem egy új kiírásban. Ez a rádió ezt a frekvenciát megkapja, senki más nem pályázott erre a frekvenciára. Akkor, akkor ezt a. Kérdés, miért kell jogi útra terelni? Nem értem, de ti, ti Ahogy jeleztük korábban így a kuratórium, a döntés a hatályos jogszabályoknak megfelelően született, azonban aránytalan és méltánytalan, amely rámutat a szabályozás és a jog alkalmazásának ellentmondásaira, káros hatásaira. Ez az, amit szeretne a peres eljárás folyamán bebizonyítani a rádió. De hát, hogyha valaki a, a területnek a jogi szabályozásával kapcsolatos problémákra, anomáliákra akar rámutatni, akkor szerintem más formában kell megtennie. És nem a, a, a, a bírósághoz kell fordulni, hanem a jogalkotóhoz. Nem. A jogalkotóhoz milyen formában lehetne fordulni? Hát abban a formában, hogyha az az, ha az, ha az, az alapállás, hogy hogy anomáliák vannak a szabályozásban és a, a szabályoknak az alkalmazásában, de ezek alapvetően nem, nem olyan típusúak, hogy egyébként maga a jogszabály nincsen betartva, hanem a jogszabályban rejtett hibákból következik, vagy következnek az anomáliák, akkor a jogalkotónak kell szólni, hogy érdemes lenne a törvényt itt és itt módosítani, finomítani, finomhangolni és a többi. Vagy ha nem törvényi szintű a probléma, hanem annál alacsonyabb szintű, akkor mondjuk a jogszabályalkotási joggal rendelkező médiatanácshoz kell fordulni. És szerintem akkor, hogyha ezt a kérdést a jogalkotó akár az országgyűlés, akár a, a médiatanács mereven utasítja, akkor lehet méltányossági vagy etikai problémáról beszélni. Hát itt egy ilyen elvi döntés született, amivel én egyébként egyáltalán nem vitatkozom, bármilyen lépésre szánta volna el a rádió magát, miután a rádió olyan szívességet tett nekem a személyes életemben, amilyet kevés rádió tett, és arra a szívesség szó nem is megfelelő, hiszen amikor támadtak, akkor már úgy álltak ami nem a szívességgel volt összefüggésben, Aminek alávettem magam, ami a jogalkotóhoz való fordulást illeti, annak a formáját most hirtelen ezen tudom elképzelni. Hát mondjuk most éppen egy osztályosi képviselővel beszélgetsz erről a problémáról, aki a szabbizottságnak a tagja, és akinek a törvény módosításához nem egyszer, nem kétszer volt köze. Tehát mondjuk ennek vannak informális formái, hogyha ezt, most, ezt a beszélgetést nem a nyilvánosságot folytatnánk, akkor ez lenne az egyik forma. A másik formája pedig a hivatalos, amikor az illetékes szakbizottságot, az országgyűlést, a területért uh, részben felelős minisztert, vagy a média elnökét hivatalosan megkeresik levélben, személyesen, és a többit. nem ennek a módjai. <tos> Mint hogy én a ti a problémáit ismerem, ezért azt gondolom, hogy ez most egy kifejezetten túlzó lépés a rádió részéről. Tehát uh, mint, mint hogy isperem a hátrét a, a, a döntésnek, és erről egyébként volt alkalmunk nekünk is a nyilvánosság mögött, vagy nyilvánosságon kívül beszélnünk, azért én biztosan tudom, hogy itt semmilyen sajtószabadsági kérdés sem erős, sőt a kapcsolatosan semmilyen uh, előítelet vagy negatív ítélet nem fogalmazódott meg. Én így tudom. Ennek az ellenkezőjéről én sem tudok, ugyanakkor azt tudom, hogy a rádióval kapcsolatos vizsgálatok száma, azoknak súlyossága az olyan, ami alkalmat ad arra, hogy a médiahatóság így döntsön. Ugyanakkor miközben a alkot vagy a, a, a jogszabály alkalmazójának a jó indulatára én itt ebben a periódusban épp úgy, mint máskor nem appellálnék, ennek következtében megmaradnak a jogi eszközök arra, hogy amit ma a rádióvezetése méltánytalannak és aránytalannak tart, azt ezen a módon, bírósági úton próbálja kiharcolni, hogy aztán a médihatóság vagy adott esetben a jogalkotó ehhez alkalmazza. Nézzünk néz, egy, egy, egy egyszerű példát. A médiatörvény 8 éve 5 megszületése óta nem volt olyan időszak, amikor valami, valamilyen szinten, hivatalosan, nyilvános beszélgetésben, baráti beszélgetésben, sőt családi beszélgetésben, rádióhallgatás közben, nem szembesített volna vele valaki engem azzal, hogy a médiatörvényben az a szabály, amit egyébként az én egyéni képviselő módosít indítványomban fogadtunk el, hogy magyar zeneik kvótának kell lennie, az, az ne kerülsz volna elő, mikhozzá negatív színben. A, a, magyarul, hogy nevetették volna föl, hogy ez micsoda fölösleges szabály, ezt nem kellett volna, miért kell magyar zenét játszani ennyi, miért kell ilyen arányban, ilyen módon és a többi. Ezek a, a, a, a legitim probléma felvetések de én azt gondolom, hogy, hogy a, hogy ezzel együtt az akkori döntésünk, illetve az akkori javaslatom, az helyes volt, sőt az én eredeti javaslatom szigorúbb volt, ugye? Meg azóta módosult is sajnos. Hát az eredeti fővetésem az egyértelmű volt, hogy nem csak a zene arányát szabta meg, ami nagyobb mértékű volt a tervek szerint, mint, a, mint ami végül is lett, hanem azt is, hogy ennek egyenletesen kell oszlodnia valamennyi napszakban. Tehát, hogy ne lehessen azt olyan módon kijátszani, hogy csak éjszaka játszanak magyar zenét, napközben nem játszanak. Egyébként emellett nagyon praktikus megfontolások is voltak. A magyar könyvzene életnek a pozícionálása, és a jogdíjaknak a Magyarországon tartása, vagy a jogdíjak egy részének Magyarországon tartása. Szerintem egy nagyon fontos mondhatni patrióta szempont, és a magyar könnyűzenei érdekét erősen szolgálta. Az, hogy egyébként a, a, a tartalomszolgáltatók egy részének az üzleti érdekeit, vagy a műsorpolitikájára sérti, ez egy... Ez egy Elfogadható szempont, de hát az ember mérlegelnie kell, hogy a, az egymást kioltó vélemények és szempontok közül melyiket preferálja, melyiket tartja jónak és fontosnak. Ez ellen bírósághoz fordulni, hogy neki miért kell ennyit játszani a magyar helyét, szerintem abszurd lenne. A jogalkotót meg lehet keresni, és lehet mondani, hogy szerintem ezért és ezért nem jó a szabályozás, ezért lett túl szigorú, ezért lett túl életszerűtlen, és a többi. De azt csinálni, hogy, a, hogy, hogy egy létező jogszabály ellen, hogy amiatt, hogy valakit a létező jogszabályok miatt sújtanak szankciók bíróságon szólni, szerintem nem szerencsés. De lehet, hogy rosszul értelmezem a dolgokat, és lehet, hogy nem jó a párhuzamom. Ehhez már csak azért sem tudok hozzászólni, hiszen abban egyáltalán nem vagyok tisztában, hogy azok a szervezetek, amelyek elvállalták ennek a rádiónak a védelmét, azok a magyar zene arányával kapcsolatban akarnak-e e, vitába bocsátkozni. például. Én elő se hoztam. Igen, Tehát de en... nálatok azért mindig probléma volt a zeneszöveg és a többi arány. Tehát azért ilyenekkel kapcsolatban Nézd, nagyon szigorúan mérnek. A rádió hallgatók nem tudják azt, hogy a a közösségi rádiók esetében milyen brutálisan szigorú mérés van az LMAH-nál, nem is a szigorúsága lények, hanem a precizitás, milyen alapos mérés. A helyi közösségi rádiók esetében a helyi tartalmak, a helyi hírek arányának a vizsgálata, az egy valós, nem egy ilyen alkalman, kétis zúrópróba felületes vizsgálat, hanem ez egy valós vizsgálat, hogy tényleg betartják-e, ezek a rádiók a szabályokat, hogy ennyi percnek kell lennie, annak valóban helyének kell lennie, frissének kell lennie, élő valóságos ének kell lennie. Ez nem egy tartalszolgáltató komoly kihívások elé állít. Én ezt, ér... én, én, ezt, én ezt értem, de anélkül még egyszer, hogy tisztában lennék azzal, hogy milyen érrendszerrel fog előállni az, aki a rádió védelmét ellátja. Azt tudom mondani, hogy a médiahatóság független attól, hogy éppen most hol lakik a várban, vagy a Reviski utcában, a közösségi rádiózásnak, a földközeli helyzetével, mármint azzal, hogy ezek a rádiók, ezek milyen módon működnek, hát nincsen tisztában, amiközben nyugodtan mondhatja a médiahatóság, hogy ez neki nem is dolga. Tehát az a, az a közösségi rádiózás, amit én megismertem, részint a civil, részint más rádiók révén lehet ez a tilos is, azok gyakorlatilag a hétköznapi fennmaradással küzdködnek, és abban az ismétlések és az új műsoroknak az aránya, a, a zenének az összeállítása mind-mind olyan szempont, hogy örülnek, hogy szólnak, hogy fennbírják tartani magukat. Az egy másik kérdés, hogy ez az egy, az egy politikai döntés, hogy egyébként ilyen rádiókra szükség van-e vagy sem. De az, hogy ezek a rádiók milyen körülmények között léteznek, és hogy ezen létezésük során mire képesek és mire nem, ez nagyjából olyan, mint amikor az orvos elvárja a betegétől, hogy az egészségesen étkezzel, miközben a beteg azt mondja, hogy az ő anyagi viszonyai ezt nem teszik lehetővé. Ő azt eszi, amit meg tud vásárolni. Én értem, de van egy jogszabályi körzet ami egyértelműen meghatározza, hogy milyen elvárásokat fogalmaz a jogokat a közösségi szemben. Ezek az elvárások egyébként eh, azt gondolom, hogy mindenki számára elfogadottak, tehát a média törvény vitájában is soha, soha egyetlen egyszer arról nem volt kérdés, nem volt, eh, nem volt vita. Most nem csak a parlamenti vitára gondolok, hanem a média körül, vita, média törvény körül zajló nyilvánossági vitára. Eh, tehát soha nem volt arról igazán, érdemben, a felvetés, hogy a közösségi rádiókat, a, a civil rádiókat fogalmazzunk így, a érintő szabályok azok nelemének jók, azok túlzó elvárásokat fogalmaznak, meg, azok nem mutatnak egyébként a fenntarzatóság irányába, a működtetőség irányába. Most egy ennyi év praxis után a ti rádiótok beleütközött abba a problémába, hogy számtalanul az NMHH felvetette, hogy ez meg ez meg ez, nem, nem jogszabályszerű, itt meg, itt, meg itt nem tartjátok be jogszabályokat. Erre lehetett volna azt a választ adni, hogy azért nem tartjuk be, mert képtelenség, mert életszerűtlen, és azt kellett volna mondani, hogy még ez és ez is, ez a hozzánk hasonló helyzetű, méretű és sugárzási hatókörű rádió ugyanígy nem tudja betartani, ezért javasoljuk a jogalkotónak, hogy itt és itt változtasson a jogszabályokat. Ez egy lehetséges út lett volna. Ha ezt nem tették meg, akkor az is egy lehetséges út, hogy az, az mondja, azt mondjátok, hogy. Ugye egyébként változtatunk akkor a, a műsorpolitikánkon, itt és itt változtatunk, megpróbáljuk itt és itt betartani azt, amit eddig nem tudtunk betartani. De minden esetre most az a szituáció, hogy nem azért nem hoztamitották meg a rádiónak a frekvenciáját, mert valaki másnak kellene a frekvencia. Mert valaki kinézte magának, ugye ilyenekről szoktak Magyarországon cikkezni. Mert valaki másnak, kvázi, valaki odaig volna. Szó szóval nincsen róla, senki másnak nem kell ez a frekvencia, úgy tudom, csak a rádiótoknak csak a jelenlegi jogszóvai környezetben szabályosan, törvényesen nem lehetett meghosszabbítani. Viszont minden lehetősége megvan arra a rádiónak, hogy egy új eljárás során kvázi tiszta lappal indulva tovább tudja folytatni a rádió a munkát ugyanezen a frekvencián. Ezek után nem értem, hogy miért fordulunk bírósághoz. Én erre akkor se, azért se tudnék válaszolni, ha akarnék, mert én nem vagyok a kuratóriumnak a tagja, tehát én a kuratóriumnak a véleményét annyiban tudom képviselni, amennyiben ismertetem, de mivel nem vagyok a tagja ennek ötkeztében eh, olyasmit nem mondhatok, ami rájuk tartozik. Eh, az, amit mondasz, eh, hogy ki és ki nem, ezzel úvattal bánnék, mert hogy egyébként eh, mikor írja ki az NMHH az új pályázatot ezzel kapcsolatban például az NMHH-nak tudom, a jogszabályi kötelezettségből adódóan semmilyen kötelessége nincs, hogy x napon belül ilyet kell tennie. Tehát, hogyha az NMHH kírja jó, ha nem írja ki az is jó, végül végülis ezügyben a jogalkotó egy olyan szabadságot biztosított az NMHH számára, amit én nehezen tudok értelmezni, de nem is szoktam ezen gondolkodni, amikor egyébként éppen egy ilyen eset nincsen, de most, hogy ez itt konkrétan van, az nmh nak erre a jó indulatára appellálni lehet, de az ellenkezője épp annyira reálisnak tűnik. Az pedig, hogy ki jelentkezik rá és ki nem, hát azt mi egyáltalán nem tudjuk. Az, hogy ki nézte ki magának és ki nem, az akkor derül ki, amikor kírják, és lehet rá jelentkezni. Tehát amennyiben neked ezzel kapcsolatos információd van, akkor lehetséges, hogy a lottószámokat is meg kérnem tűnünk. Nincsen ilyen információm. Én csak azokból, amiket, akik, akikkel a kérdéssel kapcsolatban meg megvettem. De hogyan, de hogyan tudsz olyanokkal beszélgetni, akik azt se tudják még, hogy kírják e vagy sem, hogyha kiírják, hogy akkor kijelentkezik. Hát piti pá, épp úgy jelentkezik. Ja, bocsánat, piti bocsánat, nem tudhatjuk, hogy csak kiírják, hogy akkor lesz-e még rájelentkező. Hát erről van szó? Hát azt, azt, azt nyilvánvalóan nem tudjuk. És azért egy olyan rádió, amitől elveszik a frekvenciát, azért egy olyan sorban, ahol adott esetben más rádiók is jelentkeznek, vagy más kérők is jelentkeznek, nagy valószínűséggel nem a sor elején lenne, hiszen egyszer már megfosztották őket valamitől, ami a többiekre nem áll. de még egyszer mondom, hogy ennek a részletes kifejtésére nincs módom, de azt például te tudod, hogy ez a NMHH nak még nincs kötelessége arra nézve, hogy egy bizonyos frekvencia lejárta után mennyi időn belül kell kiírni a új frekvenciát, ha csak ebben nem tévedek, mint hogy Putyinban is tévedtem, mert holnap jön és nem ma? De ma már lezárják az utakat, nem? Igen, igen, igen, igen de azt kérdezem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezt tudjuk-e, hogy ez, ez, ez, ez még nincs szabály? Nem tudom pontosan. Nem tudom pontosan, de valami szintén <coughs> mindenesetre a, a, ezzel együtt, hogy, hogy nyilván a sok kérdés van, és hogy én sem foglalkoztam ezzel még ilyen. Ah, Oké, okay, de vagy, kérdezés ha kérdezés már így alakul, akkor vívjunk. Akkor azt kérdezem tőled, hogy a média hatóságnak a tagjaival kapcsolatban az, az országgyűlés mikor fog dönteni, amikor egyébként a mandátumuk lejárt, leszámítva az elnök azt, hogy... Ő... Nem tudom, hogy mikor fogra És az, az egyébként, egy egy egy egy hogy hát lejárt, le, lejárt a tagságuk, az azt jelenti, hogy egyébként aki ott van, az épp úgy szembesülhet azzal holnap, hogy ö, ö, lesz helyette más tag, mint ahogy ki tudja... Hogy egy év múlva, tehát ez a, a jogszabálynak ez a fajta rugalmassága és rugalmatlansága valakinek lejelél. Nem, mert szerintem a törvény, a törvény szerintem egyértelműen fogalmaz, hogy a média tagjainak a mandátum az határozott idejű, akit a média millió tagja törzs. Akinek a, akinek a, akit a médiatanás tagjának megalszott az országil és az ennek tudatálló végzi a munkáját, pontosan tudja, hogy addig tart a én mandátuma, se is, tudom, nem Én azt sem tudom, hogy a médiahatóság egyébként, ezt csak úgy mondom neked, tehát nem vagyok benne biztos, fogalmam nincs, hogy a médiahatóság, amikor eljárt, akkor a tagjainak ez a határozott idejű kinevezése még fennállte, vagy sem. Tehát... Na, na várja, várja, ha mondjam végig. Igen. Tehát, tehát a tagoknak a mandátuma, a határozott ideig tart, Lejárt, viszont abban az esetben, amíg a helyükre az országírő másik tagot nem választ, addig a jogaitkat tudják gyakorolni. Tehát eh, a, az, az országírésnek valamikor ezt a feladatot nem kell látnia, viszont rövid időn belül tagokat kell választani a médió két kétharmadas többséggel. <hül> Én azt gondolom, hogy ez valamikor a közeljében meg fog történni, meg, meg kell történni, nem foglalkoztam vele, úgyhogy Úgyhogy igazán ennél többet én sem tudok mondani, de minden esetre ilyen szempontból a jogszerűtlen működés gyanúja föl sem erülhet. A médiatanás jogszerűen működik, ráadásul, hogyha egyik tagja valamiért a médiatanásból kikerül, hogy ne adja jó Isten, meghalna, és a többi a médiatanásban a megfelelő számú tag, akkor is öndelkezés áll ahhoz, hogy jogszerű döntéseket Én ezt johol. értem, csak azt mondom, hogy vajon e, az miből adódik, hogy a parlament ezzel kapcsolatban nem hozott időben döntöst. hát Nagyon egyszerű a dolgokat, mert a, a tavasz időszakban a kérdés még nem volt aktuális. Jól emlékszem, nyáron jártak le mandátumok, és az őszidőszak az egy héttel ezelőtt kezdődött el. A jelölési folyamatot azt, azt be kell tartani, ami a törvényben van tavasszal a, a, az illetékes bizottság nem szólt, tehát itt, itt, itt ez az ideje, hiszen gyorsan ebben a kérdésben lépni kell. Értem, és arra mi a magyarázat, hogy hiába jött létre a tanács októberben lejáró tagjainak jelölésére eseti bizottság a parlamentben az ugyanis dolga végezetlenül feloszlott? Nem tudom, nem voltam az eseti bizottság tagja. Én ezt értem, de ez szeptemberben történt meg. A... Nem, nem tudom. Ugye arról volt szó, hogy az új média tanástalgók megválasztása kapcsán létrejött egy úgynevezett paritásos bizottság a parlamenten, Hatházi Ákos és szélbernadett országgyűlési képviselők pedig arra szorították fel az ellenzéket, hogy ne asszisztálnak ahhoz, hogy a média tanács ismét egypárti tagokkal állhassanak fel a következő 9 évre. Hát, hát, azt, hogy Hatházi Ákos mit mond, ez szerintem annyira irreleváns, hogy János nagyon sok mindenkiről szívesen beszélgetek veled, de hatháziákosról nem szívesen. Tehát azt gondolom, hogy a, a, a, a, lehet, lehet tehát egy demokráciában legitim dolog felvetni azt, hogy a demokrácia valószínűség. Oké, okay, akkor felejtsük el, el hatáziatos, Halász de, de János a, elnök, a, a a elnök a bizottsági. a fölépése, amit a múlt, a parlamentben csinálta, az illegitim. Én ezt értem, az, de attól, amiről beszélünk, az szeptember. Tehát szeptemberben még nem lehetett tudni, milyen táblákat fog felmutatni. És most hirtelen. De hát de akkor még országgyűlések képviselőjében mértatlanok. Én ezt értem, de attól attól meg... Jó, hát akkor meg kell fosztani a képviselőségétől Nem, és nem tudod megfosztani a hát képviselőségétől. Hát akkor, akkor meg sajnos. De a demokráciának megcsúfolása lenne. Értem, de a demokráciának a megcsúfolására egyelőre még nincs jogszabály hogy az milyen következményekkel jár. Hát mondjuk a házszabály megsértésére hála Istennek valamit. Azt értem, ér, de az a házszabály megsértésére és a demokrácia megsértése a kettő nem fedéle le egymást halmazatilag. Haláciános elnök a bizottságülés múlt hét pénteken hívta össze. A bizottság tagjai keddig állíthattak jelölteket, tagjelölteket, ez ugye szeptemberre vonatkozik. A bizottsági ülést megelőzen a kormánypártok nem állítottak jelölteket, és ezt a mai bizottsági ülésen meg is erősítették, ami egyébként egészen hihetetlenül emlékeztet most Handó Tündének az alkotmánybírói jelöléséhez, ahol összeült a bizottság majd két perccel a bizottság összeülése előtt a Fidesz arra való hivatkozása, hogy neki többsége van, megmondta, hogy ki az, akit ő javasol, és akit valószínűleg meg is fognak szavazni, így aztán a bizottság egyáltalán nem ül össze. Tehát még egyszer, az könnyen lehetséges, hogy jogszerűen járt el a Fidesz, amikor így járt el az alkotmánybíró jelölését kapcsolatban. De ha netán véletlen, ezek a jogszívédő szervezetek, amelyek most e, a rádiót védik, azt mondanák, hogy ez így méltánytalan aránytalannak nem tekinthető, de nem is nem is tudom, hogy méltánytalan, tehát hogy egyszerűen etikátlan, egyszerűen amorális. Az a kérdés, hogy az ember egyébként olyan fogalmakkal megközelítheti a mai életünket, amelyek praktikusan semmit se érnek, mert a jogszerűséget nem lehet vitatni, ugyanakkor magának a felépítménynek, a moralitását, a felépítménynek az életszerűségét egy tízes skálán tízesre támadja, a jogszerűség pedig majd egyszer követi ezt, hogyha yeah, a hatalmi yeah, yeah. ezt lehetővé Szerintem, lehető szerintem itt, itt tartsunk egy kis szünetet, és uh, te jogvégzett ember vagy, tehát nem, nem értettetlen számodra, amit mondok. A, a, egy normális társadalmat többféle norma rendszer működteti, szabályozza, határozza meg. Az egyik ilyen norma rendszer a jog. A másik ilyen norma rendszer, amely egyébként alapvetően nincs leírva, nincsen kodifikálva, az az erkölcs. Egy társam a működés annál egészségesebb, minél kisebb a distancia, minél kisebb a távolság a különféle norma között. Ha az emberek úgy érzik, hogy valami a jogszerű, de etikátlan, az, az nem jó. Ha valami, de az emberek úgy érzik, hogy etikus, de közben a bíróság vagy a, a törvényeket szankcionálják, nem támogatják, az, az ugyanez a probléma. Tehát ugyanúgy rossz. Most, ugyanúgy, ugyanúgy értem, hát én most, nem gondolnám, hogy tízes skálán tízes. Én most, én most ja. ugyan, ugyanúgy úgy, úgy, úgy mondom a magamért, mint hogy te mondtad korábban. Mégis milyen helyzet, amikor a Fidesz által kijelölt Halász Jánost a saját pártja abban a helyzetbe hozza, hogy fel kell oszlatni azt a bizottságot, amely egyébként arra való, hogy a tanácsba tagokat jelöljön, mert a saját pártja egyébként a jelölés jogával nem él. Milyen szituáció ez? Nézd. Nagyon ja, nem ne, ne beszélgetek fel olyan dologról, mennek a hátterű. Én ezt értem, csak én ugyanannak a logikának az alapján kérdezlek téged, ez az egész média működésére vonatkozik. Itt a jogszerűség már azt követ, az egy kérdés, hogy a jogszerűség az most mindenek előtt való, vagy az a kérdés, hogy a jogszerűség egyébként milyen hatalmi viszonyok között, és ez milyen mechanizmus mellett jön mondanom, létre. Az, hogy ugye, hát, hogyha az emberek az igazságérzetem, vagy elköltség, az, ö, elköltségítélete és a jog között óriási nyakávolság, akkor az egyik lehetséges megoldás az, hogy, hogy a jogszabályokat az emberek tervkocsájávárása igazítják. Egy. Kettő. Hogyha erre a jogalkotó nem hajlandó, akkor politikai lépéseket tehetnek a a jogalkotóval. Hát ez a politikai, amit ami tesz ez a... A választáson a... mások szavaznak. Ezt, e, ez, ez, nem ez, ez nem vonatkozhat csak a választásokra. Nem, persze, nem vonatkozhat csak a választásokra, az, Csak az a választás az, az a forma, ahol a leginkább van arra módja az embereknek, de egyébként a politikai véleményeket és ítéletüket az direkt módon kifejezik. Ez bizonyos helyeken, mert az önkormányzati választások meg is tették, sőt bizonyos dolgok miatt büntettek bennünket, ezt, ezt jól lehet, jó lehetett érzékelni. De ezzel bizonyos helyeken és csak bizonyos szintig azért gyorsan tudjuk hozzá, mert össz, a ránk ráadózt és a száma, az nem hogy csökkent volna, hanem növekedett. De ebben most nem akarok belemenni, mert semmi értelme a fájárbúzásnak. Tehát csak azt, azt szeretném mondani, hogy a, a, a, a, az a megállapítás, hogy, hogy tízes kállán tízes a, a, az emberek, az az érzülete, legalábbis a média szabályokkal kapcsolatosan, hogy amit, amit elkölcsösnek tartanak, az nem támogatja a jog, ezzel én nem érzek egyet. Nem mondom, hogy nincs Nézd, a moralitást nehezebb mérni, mint a jogszerűséget, mert a jogszerűség az ehhez képest viszonylag kvantitatív, a moralitás az nem kvantitatív. Ebben van igazságod. Azt írod a Madinerben megjelent írásod legvégén. Szerencsé, hogy az új főpolgármester nem tudja leállítani azokat a beruházásokat, amelyekre oly sok évtizedet vártak a nemzetfejlődésben és értetmentésben érdekelt büszke tagja, és ez ugye a Liget Project-re és az abban megjelenő uh, múzeum. Igen, munká. de hát az egész cikket érdemes lenne, elolvasd, nem egy hosszú cíg, hogy ajánlom a múlt, a Madinerben az írásomat. Tehát én, én Alapvetően múzonpárti és ligetpárti vagyok. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy kicsit végig kell gondolni azt, hogy az első világháború is volt a Magyarországon, a fővárosban, a MZF-fővárosában nem épül múzom. Az, az egy épület, amiben a Ludvig Múzeum benne van, az nem múzonnak épült, és ez egy kényszertársbérletként alakult ki, hogy a Ludwigot kioszták a várból, és bevitték a, a mostani helyére a művízeket palotájába de valójában, és ráadásul a nagy múzeumoknak a többsége, az nem múzeumépületben van, a népületi múzeum a kuria, a legfelső bíróság épületében lett bekényszerítve, a Petőfilami múzeum a Károlyi Palotában is így tovább nem Jó, én, de nem, nem, nem úgy fejezetet én akartam gondolom, nyitni, mert én, ugye én, gondolom, én, én maga, magam is. Eb eb ebben, ebben én nem fogok vele vitatkozni, de eh, ahogy eh, politikailag eh, súlyosan áthitatott terület a média ugyanúgy, eh, ez a Liget projekt is, ma egy politikai projekt is, nem egyszerűen egy ingatlan fejlesztés. Ha egyszerűen ingatlan fejlesztés lenne, közel sem kerülhetett volna arra a sorsra, vagy közel sem lehetne annyira beszédtéma. Amit pedig írsz, hogy szerencsére az új főpolgármester nem tudja leállítani, ez ebben a formában egyszerűen igaz és nem igaz, hiszen maga a főpolgármester nem tudja leállítani. De amíg a miniszterelnök meg nem szólalt, addig egyértelműen lehetett tudni, vagy legalábbis azt lehetett sejteni, hogy ezek a beruházások, ezek nem leállíthatók. Ugyanakkor előfügjes Balás szájával, aztán Gulyás Gergely szájával, aztán maga a miniszterelnöki szájjal lett tudatva az a nép számára, hogy amennyiben a közgyűlés így dönt, akkor le lehet állítani. Tehát az, amit te írsz, a főpolgármester tekintve nem. De a főpolgármesteri akaratot és egyébként a közgyűlést figyelembe véve már leállítható. Lehetséges, én ezt a cikket három nap írtam, mint hogy a miniszterök a parlamentben erre a kérdése kitért volna. De az a amit a miniszter úr mondott, én továbbra is tartom. De hogy ugye meg... a te jogérzéked és a miniszterelnök jogérzéke ennyire különbözők? Uh, nem, nem, nem, bocsánat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a hatályos építési engedélyek vannak. Sajnos valamit le lehet, lehet stoppolni, vagy le lehet stoppolni, ez a nemzeti galéria. De a, a, a Nőprézni Múzeum az épül, arra nagyon nagy szükség van. Ráadásul aki azt mondja, hogy elvező ötöletet az hazudik. Mert a felvonást térnek a helyére épül a, a, a Népi Múzum. Egy gyönyörű, szép, korszerű épület lesz, magyar építészek tervei alapján. És e, ez tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy világszenzáció lesz. Tehát, e, igenis, szükség van rá. Én nagyon szeretném, hogyha nem Nemzeti hogy Galénia is megépülnek. Én, én végigjártam most a Ligetet Bálásztóval, megnéztem az új játszóteret, megnéztem a lebontott épületek a helyét. A Petőfi Csarnokot nem tudom, ki sajnálja. Ott van még az, hogy borzalmas a ez lehetséges, a bolda, de bár rúva, és a Városléget most rá, rávenni venni arra, hogy nyilatkozzanak a Városléget projekt fejlődéséről, miközben egyébként a Városléget ZRT első emberen a minden héten beszélt, most mégsem lehet, hiszen egy olyan politikai szituáció alakult ki, ahol ők nem akarnak se saját maguknak, ez egy rossz sorrend volt a projektnek és saját maguknak ártani. Ez megint egy olyan szituáció... Én értem, értem csak. Hát, döntést a, a főpolgármester, szinte elkállítani a munszamokat. Én meg azt gondolom, hogy ha a főpolgármester karácsonyger, aki vagy, együtt ültem négy évig a kultúrás bizottságban, és állítólag a kultúrapárti, hogyha ilyen döntést hoz, akkor az a az kultúrájelenes, mózgás, város és nemzetközi jegyzőkönyv. Igen, meg, de azért abban biztos hogy lehet, hogyha nem csak a budapesti. Ezt értem, de ilyen döntés születne, akkor az nem a liget ellen szólna. az egy olyan szövegkontextusba kerülne, amely szövegkontextusban ma már a liget egyáltalán nem azt jelenti, mint amit korábban jelentett, különös tekintettel arra egyébként, hogy, hogy a maga a jogi szabályozás hogyan vette ki és tette kivételes eljárássá mindazt, ami ott történik. Azt pedig egy nonsense, hogy közvetlenül azt követően, hogy Karácsony Gergely interjút ad az Indexnek, azt követően a szakmai szervezetek azt mondják, hogy ezek leállíthatatlanok, majd eltelik 24-48 óra, és a politikai ágensek, elő Balázs, majd Gulyás Gergely, végül a miniszterelnök azt mondják, hogy ez nincs így. Egész egyszerűen a politika... De leállítható, csak annak ára van. Sok-sok milliárdus ára van de még egyszer előtte közvetlenül... De nem, nem, nem érted, amit mondok. 24 órával, vagy 24 órán belül, vagy két órán belül, hogy ezt a nyilatkozottat adta uh, Karácsony Gergely, maguk az, az ügyben érintett szakmai szervezetek azt mondták, hogy ezt nem lehet leállítani, majd nagyjából egy hétre le a miniszterelnök azt mondta, hogy de leállíthatóak. El tudott képzelni ezeknek a szakmai szervezeteknek az első emberét, hogy ezt követően mennyire óvatosan bánnak a szavaikkal, amikor egyébként az ország miniszterelnöke egy héten belül úgy száfolja meg őket, ahogy egyébként Gulyás Gergelyt de száfolta, a Gulyás Gergelyt száfolta meg a miniszterelnök 6 vagy 7 hét, hét után, amikor azt mondta Gulyás Gergely, hogy egyébként az a szerződés, amit Orbán Viktor és Talós István kötött, az egyébként nem vonatkozik a Karácsony Gergelyre, amennyiben ő nyerne. Majd a miniszterelnök azt mondta, hogy a saját frakciója felé fordulva, mint Fidesz elnök mondta, nem is, mint miniszterelnök, hogy Gulyás Gergely ezügyben tévedett. Ha megkérdezhetem tőled, erre miért kellett 6 hetet várni? Ez mind-mind arról szól, hogy olyan politikai térve a Magyarországon van, amely súlyosan befolyásolja a jogszerűséget. Én nem vagyok az, aki beszél, diktatúráról beszél az országban. Én nem mondom azt, aki azt mondja, hogy itt önkényuralom van, de az, hogy a jogszerűséggel ma a kétharmados fölényre rendelkező Fidesz úgy játszik, mint időnként macska a pamut gombolyaggal, ezt a tévedés minimális kockázatával állítom, és ez konkrétan vonatkozhat a Ligetre, konkrétan vonatkozhat a, a civil rádióra, és Nem tudom, mennyi időnk van, mint hogy erre én, a igazán, igazán megköszönöm, mert, mert most, most tényleg ritkán van egy nagy véleménykülönbség közöttünk, mert, mert most, most nagyon is egy félre az egész Igen. Hát, mert tisztázzunk valamit. Amikor azt mondják az illetékes hatóságok és szervek, hogy jogszerűen a, a az, az építési engedélye rendelkező beruházások nem állíthatók le, akkor szerintem igazat mondtak. És én is ezért éltem a cikkembe. Építési engedélye van a Néprajzi Múzeumnak, minden építési engedélyt törvényesen és szabályosan szerzett meg, és az építési engedély megszerzését követően az építkezés megindult. Nincsen a hatóságnak a kezében olyan eszköz, hogy azt mondja, hogy leállítom a beruházást, mert nem tetszik karácsony Gergelynek, vagy a fővárosi közülésnek. Azt mondhatja, hogy leállítom az építkezést azért, mert nem az építési és nem a hatási jogszabályoknak megfelelően építkezik. De azt nem mondhatja, hogy azért állítom le, mert valakinek nem tetszik, vagy mert a választóknak mást ígért. Viszont Orbán Viktor, amit mondott, az, az nem egy hatósági eljárással kapcsolatos árásfogláshoz, ami egy politikai és azt mondta, hogy le lehet állítani, amennyiben a félvárosiak le akarják állítani. Nyilvánvalóan a kára lesz. Hát te is elkezdesz egy házat építeni, azt úgy döntesz, hogy az ép megvarázt építési engedélyt, úgy döntesz, hogy nem fogod megépíteni, vagy elfogy a pénzed, és ott marad felébe harmadába. Ez egy legitim döntés, az is lehet, hogy azt mondod, hogy nem vannak ugyan az alapok, de nem tudom tovább építeni ezért a területet rekultíválom, a betont elbontom, és visszatemetem a földet, és a fát az a helyére. Ez is egy lehetőség, csak, csak ennek nyilván megvan az ára, ha karácsony gyergelni a fővárosi közé, és azt kéri a kormánytól, hogy semmiképpen ne legyen van népközi múzeum, ezt megteheti, és a kormány miért lehetős, hogy akkor nem fogja megépíteni, én remélem, hogy az nem fog bekövetkezni, és akkor valakinek majd ki kell fizetni a számát a, a, az eddig megépített dolgok, az elbontásra, és az eredetnek a legtöbb a, a, a dolgában. De én azt mondom, Ugye ez méretetlen felelősség nem már a Fővárosi Főfogármester részéről. Szerintem a Fővárosnak szüksége van új múzeumokra, szerintem szükség van új Nemzeti Galériára, új Népköző múzeumra, A Ligetből egyetlen négyzetnéző zöldtözetet ez nem vesz Aki az ellenkezőit. mondja az egyszerűen, nem ismeri a terveket és manipulál és megtéveszt az embereket és hazudik. Ez a világ egyik legnagyszerűbb ingatlanfejlesztési, múzeumfejlesztési terve. Gyönyörű múzeumok fognak létrejönni. Annak idején, mikor a nemzeti színházat építették 98- és 2002 között, akkor azt mondtam, hogy ez egy e, korszerűtlen, avitt épület, e, gyítses is, én nem szeretem azt az színház épületet, viszont a, a mostani Orbán kormány idején a nemzeti terványzat eredményeképpen világszínvonalú épületek jönnek létre a Ligyedbe, e, amikre igenis szükségem van ennek a hazának. Magyarországon a fővárosban múzeumot utoljára az iparművészeti Múzeumot építették, Budapesten négy nagy múzeum van, ami múzeumnak épült, a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, és egyébként a, a mindenőm idején a Vajdonyat várom, amit úgy terveztek, hogy már valamikor be tudjon költözni a mezőgazdasági kiállítás. Szerintem ebben a helyzetben kultúra is nemzetellenes az, aki múzeumok építését le akar járítani. Megjegyzem rá, ráadásul, amit már az előbb elkezdtem mondani, Budapest az, az egész nemzeté. Nem Karácsony és nem csak azok, akik éppen most ott laknak. Budapest mindannyiunké, a vidékiek ugyanúgy büszkék a fővárosokra, mint a fővárosiak. Ez minden magyar embernek a fővárosa, ezért az egész nemzet ügye, és ezért van a kormánynak joga beleszólni abban, hogy egyébként milyen nagy közítézmények jönnek létre az egész nemzet pénzéből az ország fővárosában. Jó, én azt tudom neked mondani, hogy mielőtt Karácsony Gergely lett volna a főpolgármester, az a kérdés, mely szerint a Városligetnek lehet táblát mutatni, fel De hát azért nem merült föl, mert az előző fővárosi vezetés és főpolgármester merszélességgel támogatta a Múzeum 4. építését. Hát miért merült volna föl? Hát nem volt ilyen politikai megrendelés a főváros legitimezőtél részéről. Talós István nem mondta azt, hogy ne én úgy múzom a, a választékenben, vagy akárhol a városban. Hát Miért mi is volna föl a kormány részéről ilyen? Hát a kormány... Igen, de még mielőtt karácsony lett volna a főpolgármester, arról sem volt szó, hogy neki egyébként ehhez volna jogköre. Majd amikor kiderült, hogy ki lesz a főpolgármester, kiderült, hogy a képviselőtestületnek milyen az összetétele, volt pár nap, amíg a miniszterelnök meg nem szólalt, majd egyből egy olyan hangszólat, meg, ami korábban nem létezett. de hát mindbánvalóan a miniszterelnöknek a politikai hozzáállását is meg kell változtassa az, hogy nem egy kormánypárti vagy a kormánypárttal együttműködni mindenben képes... Egyetlen egy dologban van. van kettőnk között alapvetően különbség. A kérdés az, hogy a politikai ál, hozzáállás és a jogszerűségnek milyen a viszony? De hát éppen azt fekvettem ki, hogy nincsenek kettő között ellentmondás le lehet, állítani, le lehet állítani jogszerűen is, csak annak nyilvánvalóan következménye van. Tehát az, ne, a, a lényeg az, és ezt, ezt próbáltam megmagyarázni, hogy az az állítás, amit én is megfogalmaztam, és bizonyos hatósági szervek, hogy jogszerűen nem lehet megállítani, az magára a hatósági építési eljárásra vonatkozott, Az a Karácsony Ergely, mint főpolgármester, ha holnap azt mondja, hogy hogy mint Uri Geller, hogy működj, attól még nem fog működni? Vagy azt fogja mondani, hogy leálljon le, attól még nem fog leállni, mert nincsen hatósági szempontból jogköre. Ő nem hatóság, hanem ő egy megválasztott politikai vezető. Hatóságilag eszközökkel nem lehet megállítani. Lehet olyan jogi környezetet teremteni, hogy jogszerűen leállítsák az építkezést. Akkor azt kérdezem lehet... tőled, hogy mi a különbség, de most nem nyitok újabb ablakot. Oké, okay. miért teszi meg a miniszterelnök azt, ami egyébként jogszerűleg stimmel, ugyanakkor ő olyan szempontot vesz figyelembe, ami túlmutat a jogszerűségem. Nem mutat túl a jogszerűségem, hanem egy új utat ít. Hát nyilván azért teszi meg, mert demokrata és, és a főváros, és elfogadja a fővárosának a döntését. És és mint egy karácsony Gergely számára ez egy központi kampánytéma nyilván ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Én nagyon remélem azt, hogy karácsony Gergely józan döntést fog hozni, a fővárosi önkormányzat józan döntést fog hozni. És hogy egyébként nem fogják, nem fogják kérni azt a kormánytól, mert utasítási jogkörük nincsen, nem fogják kérni azt a kormánytól, hogy állítsák le az építkezéseket. Én ezt nagyon remélem. Nyilván, hogyha ezt kérik, akkor meg azt, is, azt a felelősséget is vállalniuk kell, hogy ez, a, ez ennek brutális költsége lesz. Ki fogja azt kifizetni? Tehát, ha most valaki le akar járítani a néptel az mit akar Karácsony, gezdj el? Ez ügyet ügyet? a G7-et ajánlom neked, amely végzett ez ügyben felmérít, és kiderült, hogy azért olyan brutális összegekkel ez nem jár együtt, független attól, hogy egy olyan háló jött létre, amely háló nehezen megbontható, de ezzel kapcsolatban megint csak azt ajánlom neked, hogy épp úgy veszel a részletekben, mint a tekintetben, hogyha az NMH kiírná a 98.00 frekvenciát, akkor arra hánya j Kösznélek. Jó, de János, neked szint az a védelményet, hogy nem kellene új múzeumok a Városlégyetben? Én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy a Figyelj, én gyakorlatilag két éve vagy három éve beszélgetek a Várostiget ZRT vezérigazgatójával. Én most hirtelen mit gondolná, hogy hogyan, hogyan világosodtam meg Karácsony Gergely megválasztása kapcsán? Én ugyanazt képviselem, mint amit eddig képviseltem, és ebben egy konzekvens elem van, azaz egy konzekvens elem pedig az, hogy abban megegyeztünk Örgyevics Benedekkel, csak ő más oldalról nézte, és én más oldalról néztem, hogy sajnos ma a város projektet egy olyan politikai kontextusban kell értelmezni, amely politikai kontextus egyébként ingatlan fejlesztéseket általában nem jellemez, és ez a politikai kontextus, ez alapvetően megváltozott most a az önkormányzati választások révén, korábban pedig ez a politikai kontextus elsősorban a civil szervezetek, a ligetvédők tevékenységében e, testesült meg, és a ligetvédők tevékenységéhez való viszonyulásban. E, én e, a maximális lojalitásomról tudom biztosítani György is Beredeket, számomra az, hogy van, e, jogilag nem hoz létre egy új szituációt. Sokkal inkább azt nézem, hogy az a jogszerűség és az az állami e, hatalom, amely egymásnak feszül és adott esetben átjárást tesz lehetővé egy új politikai helyzetben, ami korábban nem volt, abban én hogyan tudok úgy lojális lenni a saját magammal, ne kerüljek szembe hogy ne köpjem szemben magamat azért, hogy önmagában egy új főpolgármester okán másféleképpen beszélek, mint korábban. Csak nem tudom, hogy mennyire vagy szolidáris adott esetben egy-egy olyan projekt aki momentán közel sem tudna olyan határozottan fellépni, mint te, mert te politikus vagy, ő még nem. Ezt elfogadom, amit elmondtál, szerintem is van. Hát, hogy ez rendben van, azt itt most annak az érintetnek kéne kifejteni, aki nem tudom, hogy hallgatja, és aki könnyen lehetséges, hogy abban reménykedik, hogy ez a beszélgetés hamar véget ér, mert már így is hosszabb volt annál sem, mint aminek őrülne. Amiért én havi 200 ezer forint plusz áfát kapok. <tos> János, te vagy a műsorban, hogy bármikor a <tos> Jó, hát ugye most nem véletlen mondtad, ezt egyáltalán nem akarom lekeverni az adást. Én csak azt mondom neked, hogy, hogy ezek a szállak elbarrandók. Tudod, nagyon jól van a pulóverek, megkötik őket, aztán van egy száll, az egész lebontható annak a révén, azokra vigyázni kell. Igen. Nem a múzeumokról van szó. Itt senki nem múzeum ellenes. A Liget Projectnek a helyzete. Ha egyébként követett Karácsony Gergely tevékenységét csak mint zuglói polgármesterét, ha ott voltál a, a Karácsony Gergely bánlászló vitán, amely ugye alapvetően arról szól, hogy az egész Városliget projekt nem más, mint a miniszterelnök várba költözésének következmény, akkor pontosan láthatod, hogy hogyan lett egy átpolitizált tér a Városliget, amely átpolitizáltság már nem tudott megszűnni, amelynek a különleges jogi feltételeit a kormány megteremtette azáltal, hogy kivette a jogi szabályozásból, is 99 évre odaadta egy ingatlan fejlesztő cégnek a kezelését, miközben maga a tulajdon megmaradt e, e, zugló kezében. Ezek mind-mind olyan döntések, amelyek ilyenkor visszajönnek egész egyszerre a politikai helyzetváltozásából fakadóan. Nézd, én, én ezt, amit most elmond, azt nem vitatom, de azt tudom neked mondani, hogy hogy uh, szerintem mind politikailag, mind szakmailag egy, egy nagyon helyes döntés született. És, és uh, lehet ezt a kormány támadni azért, mert túl sok stadionképülnek. De egy biztos, hogy ilyen nagyszerű dolog, mint hogy új múzeumok épülnek, és szerintem a Nemzeti Galériáról nem szabad lemondani. Hát nem csak azért nem szabad lemondani, Nemzeti Valéviáról, mert végre akkor ott lenne egy tömben a szétműszti múzeummal, a mezőgazdasági múzom, a néprajzi múzeummal, tehát az valósulna meg, mint Európa nagy kultúrvárosaiban, Bécsben, Berlinben és a többi lász, múzeumszéget, múzeumnegyed, és a többi. <kül> Hanem azért sem szabad lemondani, mert, mert ki fog kötözni a, a Budai Várból. Én amikor a Budai Vár és a, a Kúria épületének megújításáért felelős kormány biztos voltam, mikor csináltuk a vármazárt is, akkor végig azt mondtam Vitatkoztunk is, hogy az első két múzeumnak meg kell épülni, az a néprajzi Múzeum és a Nemzeti Galéria. Mert ez az előfeltétele annak, hogy ez a két történelmileg jelentős épület, a Kúria épület és a vár, hogy visszakaphassa az eredeti funkcióját, hogy kiköltözzenek onnan azok, akik nem oda valók, és amire nem alkalmas az épület, vagy nem alkalmasak az épületek. Tehát én ennek idején ezen vitatkoztam Bálácsi, hogy nem fotográfiai múzeumot kell építeni, hanem először néprajzi Múzeumot, és elő, aztán a Nemzeti Galériát. És hála jó Istennek. Ebből az nem is mondja a dolog, és az, amit a bán csinál, az egy nagyszerű dolog. Hát az egy világszínvonalú dolog. Hát erre büszkének kell lennünk. Hát ez, ez tényleg egy csodálatos dolog. És a, a, a budai várból, miha van a kikek, galéria, nem, hogy a budai várnak a, a méltó felújítása, rekonstruálása meg tudjon történni. Hát egyszerűen az, ami a palutával történt, az meg a világ szégyene, mint az 50-es, 60-as években csináltak a kommunisták. Az átépítése, a meghamisítása. Hát még Szentpéterváron, Péterhofban a, a németek által totál szétbombázott gyönyörű palotát is eredeti állapotában rekonstruálták a most idején, meg a kruscsov idején. Ja, hát ez ügyben a Hausmann bizottságban tartozó lővei pállal hosszan, lehet, hosszan tudná vitatkozni. Hát a, lővei, a lőveinek nem feltétlenül van igaza. A lővején egy tudású. ember, de attól még nincsen igaza érzelmének olyan motivációja vannak, amit irracinális és arra emlékszel, közeszed, hogy végül is e, miért nem jöhetett létre még 2017 tehát több mint két évvel ezelőtt a népszavazás a Városliges sorsáról? Nem emlékszem erre. Hát pedig ezek nem lényegtelen dolgok. Tehát miközben nemzeti konzultációban számos dologról közben maga a népszavazás intézménye annak lehetősége Azért, ott volna... Igen, azért. Én a, a következő mondom neked, hogy ha az egész ország közeleményért kérdezzék meg ebben a kérdésben, akkor szerintem első többségben törtökség, lennének az emberek. Még egyszer mondom, a Városliget nem csak a 14. közeti polgároké. A Budapest nem csak a budapesti polgároké. Budapest a mienk a Nemzet Fővárosa. Budapest a Szegedieknek, a Miskolciaknak, a Kápolnásiknek, a Gármiaknak, és a Zalegelszegnek is a fővárosa. Sőt, a nemzet fővárosa a van helyen és a kis élő, vagy a zenta élő magyaroknak is a félvároszat is ebbe, készítették. Ebben én, ebbe én nem fogom vitatkozni, csak arra, a, abban nem tudom, hogy milyen politikai vakság vagy éleslátás kell, hogy legyen, hogy maga a városliget hm. fejlesztés és maga a városliges projekt hogyan vált, vagy projekt hogyan vált egyébként a politikai ellenállás szimbólumává abból adódóan, ahogy egyébként... A Fidesz vagy a korábbi fővárosi vezetés ellen fellépők megtalálták a Városligetben azt a lehetőséget és azt a területet, amire azt mondták, hogy ez egyébként ennek a mostani politikai kurzusnak lenne egy olyan megkoronázása vagy lenne egy olyan teljesítménye, amit egyébként ebben a formában nem pártolnak. Hogy egyébként, hogyha ez nem lett volna, akkor milyen viták alakultak volna ki a Városlégettel kapcsolatban, fogalmam nincs, de ez létrejött, és innentől kezdve a Városléget egy olyan szenzitív, politikailag szenzitív kérdésé vált, amely egyébként azt sem tudom mondani, hogy most van a csúcsá, meg könnyen lehetséges, hogy ennél még csúcsában lesz. Én, ennek alapvetően két, két oka van szerintem, az egyik az, ami egy teljesen reális fővetés tudna lenni, az, az, a, az a város zöldszerületének a megoldása. Ugyanis ez szerintem nagyon helyes törekvés, civil törekvés, politikai törekvés, hogy egy, egy városi a szempontjából minél több zöldszerületet őrizzünk meg. Ez, nagyon, ez egy nagyon jó dolog, és szerintem az egy jogos fővetés volt, hogy ne vágjanak ki több fát. Vannak olyan esetek, amikor ki kell vágni fákat, én nem De azt te amikor... hogy miért kellett kiemelt beruházással tenni jogilag, ami egyébként megakadályozott, meg annyi olyan jogi eszközt kifogásképpen? Nagyon helyes, ez nagyon helyes döntés volt, hogy kiemelt beruházásra minősítették. Hát még jó, még jó hogy a, az országnak a 100, elmúlt 120 évben való legnagyobb kultúris a kiemelt beruházásra minősített a kormány. Hát nagyon helyes. Minden utat el kell, vagy minden akarát el kell gördíteni annak az útjából, hogy végre Magyarországon új múzeumok épüljenek. Szerintem ez jogilag is, és politikailag is legitim döntés volt, és hogyha ezt a döntést nekem kell volna meghozni, mm. én is nyugat lelkismerte hoztam volna meg. Ez hát, egyébként minimálisan nem sem nem akadályozza. Nem nem akadályozza nem az, de... az ország nagy megépítését. én ezt értem, de ez minimálisan az sem akadályozza azt a társadalmat. Hát ez egy nonszensz dolog, hogy csak Magyarországon mitatkoznak erről, hát annak idején miteran új nemzeti köztárat épített. Én a köztára kapcsolatos azt mondom, nem a kirjállatonyához. Én ezt értem, értem, de azt kérdezem, kérdezem hogy ez a társadalmi kontrollt nem befolyásolja? Nem, a jogszabályok megadják a keretét annak, hogy a társadalak holm van beleszólása. De És egy, egy, egy kiemelt beruházás esetében hatimus... ezek az eszközök sokkal szerényebbek, mint egyébként én nem. nem, nem, nem. A kiemelt beruházás az a, a hatósági eljárásnak a folyamatát szabályozó ajánlós. Az nem azt jelenti, hogy az emberek nem alkothatnak véleményt, hogy ne kellene mondjuk adott esetben nyilván, egy nemzetközi nyilvános tervpályázatról beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy született valami, amit legyomnak az embereknek a torkán. Egy több éven keresztül tartottan az a két volt. Én végig kísértem állampétkárkét és kormánybiztos két is, amit a bánék csináltak. Hát nem tudom, hány terv változat volt. Hány tervet nyújtottak be, hány tervet el maga a kormány is, hány tervet el a szakmai bizottság, hány múzeumépület terv született meg, ami aztán végül is nem épül meg, vagy nem úgy épül meg, vagy nem ott épül meg. Egy nagyon, egy nagyon hosszú szakmai értelemben is teljesen nyilvános nemzetközi telpázaterevényeképpen születnek meg olyan épületek, amikre ez a főváros büszke lehet, amelyek a mai kor nyelvén, 21. századi formanyelven fogják megszólítani az mi Csak azt se lehet mondani, mint a, a, a, a már említett a, a nemzeti az esetében, hogy valamilyen anakronisztikus épület valósul meg, mert egy kortás, kortás ikonok, kortás jellek fognak megépülni a világ egyik legjobb japán építésze, vagy éppen kiváló magyar építészetnek a, a, a munkáját dicsérve. Erre büszkének kell lenni, minden más nemzet tagjai erre büszkék lennének. Hát a, fr a franciák e, e, e, e, e, ilyen módon alkották meg az új múzeumaiokat, az új nemzeti köftárokat, új városnegyedeket, e, és, és ugyanezt csinálták a, a, a, a németek, a e, e, csomó mások. Hát számtalan példát, a is számtalan példát hoztam, de még lehetne sorolni a példákat. És annak nincs jelentősége éppként, hogy a várostéget az állam, a főváros és a Zuglói önkormányzat osztatlan tulajdona volt, és ezen változtatott az a törvény, amely beterjesztője papcsák Ferenc volt. De hát ez egy teljesen legitim dolog volt. Hát könyörgöm, amikor autópályát építenek, vagy vasutat építenek, akkor is az állam kise itt területeket. És azt mondja, hogy eddig annak a szőlős gazdának volt a szőlője, de sajnos arra kell menni az autópályának, mert nem kerülete miatt a szőlő miatt 40 kilométer. Kísérték az állam, tisztességesen kifizeti a gazdát, aztán ott megépítőd az utat. Tehát, ez, egy, ez, ez amióta állam van, amióta világ van, azóta ez, ez működött is legitim dolog volt. Amennyiben az állam úgy dönt, hogy valamit e, meg akar csinálni, meg akar építeni, ráadásul amögött e, valóságos igény is van. Oké, okay, rendben. van, a kisajátításnál dolog... valamit fizetnek, itt nem fizetett az állam, semmit se zsuglónak se a fővárosnak. Így filírás. Bocsán, bocsánat, tehát a, az, az önkormányzat az az állami rendszernek a része. Tehát, hogy mindig úgy csinálom, mintha az önkormányzatok valami, valami teljesen külön dolgok lennének az államtól. Tehát, például az önkormányzati költségvetés az független lenne az államtól. Tehát, hogy az állam költségvetésnek a hiányát nézzük, vagy az állami költségvetésnek az részét nézzük, abban az önkormányzatnak ugyanúgy beleszámítanak. Az önkormányzati rendszer az, az állam része. A közösség vagyonáról beszélünk abban az esetben, és nem arról van, hogy az állam ellopott valamit elvett valamit az emberektől, ami az emberekéhez volt. Ne, ne csináljunk úgy, mintha ez történt volna. És akkor az se befolyásolja ezt a dolgot, hogy eredetleg talos István ennek a projektnek az elfogadását attól tette függővé, hogy a BKV-nak a finanszírozása mennyire lehet ennek az alkúnak a része maga 14 milliárdjával, és akkor ott mégiscsak pénzmozgásról van szó. Tehát, hogy azért itt vannak olyan részletek, amelyek mégiscsak azt mutatják, hogy hiába van állami zseb mind a két oldalon, maga a mechanizmus az mégse ennyire egyszerű. Tarlós István szerintem nagyon ügyesen politizált, és volt képes rávenni a miniszterelnök, a kormányt arra, hogy bizonyos dolgokat finanszírozon. Az esetben is finanszírozon. És ügyesen kötött meg alkukat. És annak sincs jelentősége, hogy a törvény értelmében hatályos a, a városrendezési tán. és építési szabályzatot és a városfejlesztési koncepciót sem kell majd figyelembe venni, illetve kellett figyelembe venni a ligett törvény esetében? Vagy a liget elfogadása esetén? Mindenből ez, kiemelte. De igen, Ez egy kiemelt állami beruházás. A kiemelt állami beruházások a jogszabályok ezeket a módtestereket engedik meg a beruházónak. A beruházó ezzel teljesen jogszerűen, és legítiműen. Én, én ezt értem, de mindazok, akik egyébként ebben egy olyan dolog megvalósulását látták, ami, ami a politikai önkény része most, a szó fizikai értelmében akarják úgy visszaverni a Városligetet, hogy közben nem foglalkoztatja őket az a gondolat, hogy ott múzeum jön létre, hanem arra a területre másféleképpen néznek, és ez a két nézet úgy áll egymással szembe, hogy te közben, a múzeumodat félted, múzeumodat idézőjelben, ő pedig azt a szabadságát, hogy szabadon tudjon dönteni arról, hogy ő ezt a területet miképpen akarja használni. Ezek összeegyeztethetetlenekké váltak az időfolyamán. Mert azt mondani, hogy ez kicsinyesség, szükségűség és rövidlátás. És semmi közel nincsen valójában a szabadsághoz, és semmi közel nincsen valójában. De a, a népet lekistilizni nem érdemes, mert a nép többen van, mint te. De nem, én. A népet, nem a népről van szó. Még egyszer mondom. Nincs, nincs aló tudásod. Én ugyanúgy ugyan a népnek a része vagyok, és, és nagyon sok ember a népnek a része, aki egyébként támogatja a liget projektet, és támogatja a múzeumépítést. És ha megkérdeznéd a magyar embereket, akik ezzel a kérdésékként foglalkoznak, szombathelytől, te mondhatnám azt, hogy pattanyától nem esmedvesít, ha megkérdeznéd a magyar embereket, köztük természetesen a budatestélyeket, én, én igencsak csak azt, azt gondolom, igencsak meg lehet teremni, születne. Igen, és az emberek szeretnék, hogyha Magyarországon új múzeumok épülnének. Igen, Én ezt ez értem, értem nagy de nagy köz, közben rá. a ligettel kapcsolatos felmérések, attól függően, hogy ki milyen kérdéseket tett föl, Homlok egyenest ellenkezőt mutatott. A Szonda ja, mutatott liet a ligettel, ligettel, föl, hogy A ligetben öh, csökkenjen az ölteletnek az aránya mindenki azt fogja mondani, hogy nem. Én is azt fogom rá mondani. Ha azt a kérdést teszek fel, hogy növekedjen el a ligetben az öltölet aránya, mindenki azt fogja rám mondani, hogy igen, én is azt fogom rámondani, hogy igen. Hogyha azt a kérdést fel, hogy épüljenek a új múzeumok Budapesten, szerintem minden normális ember azt fogja rám mondani, hogy igen, én is azt fogom rámondani. És ha az, az a kérdés, hogy a múzeumok a liget épülnek, akkor én azt fogom mondani, hogy a liget koncepció fantasztikus, és mint hogy nem mond az első kérdésnek, azaz a múzeumok épülete miatt nem fog csökkenni az öltölet? Sőt, egyébként a végére, összességében még nő is az ötletet. ezért jó aliget koncepció. Nézd meg azt a gyönyörű játszóteret, ami most készült el, most én azt át, én de, de már átadták, Csoda. azt tudom neked mondani, hogy a megkérdezettek 62%-a leállítaná a projektet, ez a Závec research a felmérése, október 10-e. 62... Milyen, Milyen körbe kérdezték meg az embereket? Hát ezt, csak a fővárosokat kérdezték meg, vagy csak a fővárosok egy részét kérdezték meg. Valószínűleg, de nem tudom, ezt az Ábesztől kéne megkérdezni, aki nem a hát, válaszolhat, akkor... mert ezt a 24 pont tudna megmondani. Én, én tudom, milyen mintavétel volt hány ember kérdezett meg, és milyen körülbelek meg? Hát még egyszer mondom, ilyen kérdéseket én is felszoktam időnként tenni az Ávesznek. Ő azt mondja, hogy ő csak a, a megrendel, tehát csak a megrendelő tud ez ügyben nyilatkozni, mert ő egyébként elvégzi a feladatot, de ezekre a dolgokra nem válaszolhat. Ugye itt az szerepel, hogy a liget beépítése 18 és 39 év között csak a 28%-a tartja a jövőtletnek, 65%-a elutasítva, míg nagyobb az ellenzők aránya a felsőfokú végzettségüknél 68%-uk állítaná le a beruházást De még egyszer mondom, nem lehet függetleníteni ezt attól egy hogy, hogy nem tudunk attól függetleníteni, csak kb. valaki telefonált, és tereltele a függelmet. Nem lehet attól eltekinteni, hogy egy átpolitizált ö, közeggé vált. Én ezt amit mondanak. Igen, csak onnantól... Én látod, a tekintettel Igen, csak az, az a baj, hogy Magyarországon, és ebben nem fogunk már kitatkozni, szerintem. Minden gyakorlatilag úgy vált, átpolitizáltá, hogy ott a szakmai ismérveknek a jelentősége napi börzével bír, miközben ezeknek nem lehetne napi bőrzéjük. Lehetne szakmaiság, lehetne az érzelmi hozzáállás két külön képmezőben, de az, hogy ezek egyforma, egy folytában átjárjanak egymásba, ez az amit én most a Liget Project kapcsán, a médiatanács kapcsán, az NMHH kapcsán, a legkülönbözőbb területeken megélek, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez ügyben ez nem novum. Ez korábban is így volt, csak most azért válnak, elsősorban nevesítettek ki, mert a politikai helyzet változása abból adódóan, hogy Budapesten hogy alakult az önkormányzati választás, egy olyan viszonyulást Vált ki a kormányzó pártból, ami szokatlan, mert hogy nem került ilyen helyzetbe. Az én hallgatóim meg tudják neked mondani, hogy én mennyire zavarban is vagyok emiatt, mert ezek a hatalmi viszonyváltozások, ezek rám érzékenyen hatnak. És másodperceken belül tudok a megtámadott oldalára állni, miközben korábban a másik megtámadott oldalára álltam, hol az ellenzék oldalán állok, hol a kormánypárt oldalán állok érzelmileg. De közben az érzelmi hozzáállásom alapvetően nem változtathatna. A, azon az álláspontomon, ami a racionális álláspontot illeti, a racionális álláspontnak pedig jelleg közel sincs olyan talapzata, mint az érzelmi hozzáállásnak. Sajnos. Hiszen, az, hiszen a racionális alap és a jogszerűségi alap az megint nem fedi le egymást. De én ezt el, elfogadom, amit mondasz, értem is, amit mondasz, elfogadom is, amit mondasz. Azt Tudod, hogy mit, mondani, mitől lennék boldog? Hadd, hadd mondjam, mondjam neked, hogy mitől lennék boldog. Akkor lennék boldog, ha én egy olyan közszolgálati pali lehetnék, vagy a Kejfe Jáncsi révén egy olyan pali lehetnék, aki mostantól kezdve minden tárgyaláson ott lehet, ami egyébként a liges sorsát befolyásolja. Ott lehetek a fővárosi közgyűlésben, ott lehetek a bizottságokban, ott lehetek azoknak a megbeszélésein, akik erről tanácskoznak, épp úgy, minthogy ott lehetnék a KKBK-nál, ott lehetnék ö, a... A Városliget Zrt-nél ott lehetnék, annál a minisztériumnál, ahova most a Városliget tartozik, ott lehetnék a kormányzat kabinetjében, ahol látnám, hogy ezzel foglalkoznak, és ezt permanensen tudnám a hallgatóim felé közvetíteni, ami természetesen lehetetlenség. De valójában korábban is ez volt a vágyam, csak most végre megfogalmazhattam. Ez biztosan nagyon jó. Mindest, még egy dolgot tenni csak mondani az Ávesznek a közönkötitársával kapcsolatban. Annak idején, amikor Magyarországon az új Parlament elkezdték építeni, az emberek egy nagyon jelentős része, többsége ezzel nem értett egyet. Azt gondolta, hogy értelmetlen, fölösleges, és nem kell rá annyi pénzt elkölteni. Ugyanolyan viták lenték külön az egészet a nyilvánosságban, a közéletben, és magában a parlamentben is, mint amilyen viták a nagybelulázásokat most is övezik. Egy biztos, hogy az idő, a történelem az azokat igazolta, akik mindezek ezen ellenére nem adták föl, nem állították le, nem megépítették. És ma az egész ország büszke a parlamentjére. És mindenki, aki jön turistaként ebbe az országba, azt mondja, hogy ez egy fantasztikus főváros, ez nagyszerű embereknek, nagyszerű álmodozóknak, Nagyszerű alkotóknak az eredményéképpen lett olyan város, amilyen város, ami most büszkék vagyunk. Azok az emberek, akik kicsinyesek és szűkeblőek, és irigyek, és egyébként a maguk politikai pecsényeket sütögetve, Állítanának fel meghatározó jelentőségű kulturális nagyberuházásokat, azok az emberek, hogyha száz éberezőt éltek volna, vagy százötven éberezőt. Jó, Laci, de ebben nem mondasz parlamented... semmit. Semmi. Tehát azt mindannyian tudjuk, hogy egy csomó történelmi dolog vérben és mocsokban születik. A történelmi dolog de, megmarad de, a vér, de, és mocsok pedig rábújik, meghalunk. Van szó. Itt, itt nem vérről van szó, hanem mit veres, nem vérben születik. Minden esetre én azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy ebben az országban, meg ebben a fővárosban, a mi fővárosunkban, Csodálatos dolgok születtek úgy, hogy egyébként bizonyos emberek nem lehetett eltér, lehet eltéríteni a, a... Jó, Laci, figyelj, ha... Akkor, Tehát ha, önmagában még az sem jó. feltétlenül perdöntő, hogy az embereknek a 60... A a 60%-a nem támogatja. Jó, figyelj, tépítő. én elfáradtam, de valamit szeretnék neked elmesélni, még akkor is, hogyha magam ellensége vagyok. Majd a magam ellensége a abban az értelmében, hogy olyanról beszélek, ami nem biztos, hogy célirányos. Én egy olyan műsort készítek, amelynek a finanszírozása érdekében a hallgatottságon, vagy a személyen, vagy egy ki tudja milyen célokán, olyan szervezetekkel tudtam szerződni, amelyek támogattak engem és amelyért én mindig is hálás leszek, és remélhetőleg szakmailag egy megfelelő teljesítményt nyújtottam, pont. Ezen szervezetek közé tartozott a Zuglói Önkormányzat még Papcsák Ferenc óta, és Bár László jó voltából évek óta beszélgethetek Györgyevics Benedekkel, akihez személyes ismerettség is fűz, épp úgy, mint Papcsák Ferenchez, vagy Karácsony Gergelyhez, és hozzád ez ugye a létezése módjából fakad. Amikor a, a, a zuglói önkormányzattal való együttműködése, most annak az anyagi részét nem venném elő, mert ilyen kicsinyességekkel nem foglalkoznék, de ugye ezek mind konfliktusokkal terhes kapcsolatok, éppen abból adódó, mert maga az együttműködés az nagyon szép, de közben ki tudja, hogy mit hoz az élet. A dolog lényege. Azt követően, hogy Karácsony Gergelyt megválasztották főpolgármesternek, az ő kérése az volt, hogy szeptembertől már ne legyen nekem szerződésem, mert ő egyébként Zuglóról már keveset fog beszélni, és elsősorban a főpolgármester kampányára fog koncentrálni. Ha én ragaszkodom hozzá, akkor beszéljük meg. Nem ragaszkodtam hozzá. Azt mondtam, oké, beszéljük minden pénteken, ugyanúgy, mint korábban. Ez megtörtént egészen az önkormányzati választásokig, akkor még napközben beszéltünk, majd utána úgy tűnt el, mintha a Föld nyelte volna el. Hogy ezt önként és dalolva tette-e, vagy Gájé Zoltán tanácsára, aki az ő tanácsadója, erre nem tudok válaszolni, minden esetre eltűnt. Akkor, amikor én Bán Lászlóval beszéltem, még a ligettel kapcsolatos dolgok kapcsán is felmerült az, és ez csak azért mondom, mert el is mondtam a műsorban, hogy Bán László egyébként egy vitát. Ajánlott. Még azt megelőzően, hogy megszólalt volna a miniszterelnök a városliges sorsát, illetően már azt követően, hogy főpolgármester lett Karácsony Gergely, és nyilvánvalóvá tette azt, hogy ő egyébként a Liget Projectet leállítaná, azt ajánlotta, vagy én kérdeztem Bál Lászlótól, hogy ő egyébként benne lenne egy ilyen vitában, benne volt. Az a furcsa helyzet alakult ki, hogy Karácsony Gergelyt nem tudta megnyerni hozzá, mert egyébként semmilyen SMS-emre és telefonomra nem válaszolt, amire tudod, hogy nagyon háklis vagyok és tekintettel egy olyan múltra, amely évtizedes, tehát nem most ismerkedtem meg Karácsony Gergelyel. Majd megszólalt a miniszterelnök úr, ahol szembe kellett néznem azzal, hogy a szerződésünket nem euh, negligálja, de emberileg nagyon fontos, de nem is alkalmazható itt, hogy a múlt héten maradjon el a beszélgetés Györgyevics Benedekkel, amire egyébként korábban soha a büdös életben nem került még sor leszámítva, hogy ő külföldön volt, vagy valami olyan oka volt, ami fizikailag tette lehetetlenné. Így aztán abban a helyzetben beszélgettünk ma 2019. október 29-én, amikor még szól a civil rád, és szólni fog még heteken keresztül, hogy elvesztettem ki tudja tartósan vagy átmenetleg az összes partneremet úgy, hogy őket valamilyen mértékben a politika vett el. Elvette tőlem a politika Karácsony Gergelyt, aki főpolgármesterként már nem a parterem, és elvette tőlem átmenetleg vagy tartósan György Javis Benedeket, akit nem hozhatok abba a helyzetbe, hogy olyat mondjon szakmailag, amit másnap a politika felülír, és ebből adódóan egy olyan helyzetbe hozzam őt, amilyen helyzetbe se szubjektíve, se objektíve nem hozhatom. Így aztán az a fantasztikus dolog történt, hogy az egészről beszélgetek egy harmadik emberrel veled, elsimó László valakinek ezűbben semmilyen kockázatani. Azért ez elképesztő. Ezt lásd be. Itt kockázata van a karácsonynak, kockázata van a Györgyevésnek, kockázata van a Bánnak, és kockázata van nekem. Mindeknek más. Én a szerződéseimet vesztem, adott esetben ők pedig a státuszkójukat és az állásukat. Hiszen nem valószínű, hogy egyszerűen csak azt mondják nekik, hogy ne beszéljenek a fialával. Neked semmilyen kockázatod ez ügyben nincs. Tehát akkor miért csak én beszéltek itt szabadon, ezt akarod mondani? Nem, nem csak az, hogy te beszélhetsz szabadon, de te, besz... de te beszélhetsz konzekvencia nélkül. Hát ez nem így vaján, De igen, hogy, mert, mert, ahogy... mert téged nem lehet ez ezügyben felelősségre vonni. De bocsánat, hát... De... Ráadásul téged én, nem, én nem, nem, nem feszély ez, ez szeretné, valóság a valóság ismeretese feltétlenül. Aki, aki a fővárosban beruházások lebonyításaért volt felelős. Tehát a területet ismerem. De ehhez konkrétan nincs között. Ez épp olyan, mint a tao, amikor eljutottunk egy bizonyos dologhoz, akkor te azt mondtad, forduljak Fekete Péterhez. Miközben egészen addig a Fekete Péter ajtajáig elkísértél, majd amikor feltettem egy konkrét kérdést, akkor azt mondtad, hogy ne haragudj, de ez az ajtón belül zajlik. Ugyanitt tartunk. A Városliges Zrt. nem tartozik hozzád, nem tartozik hozzám. Hatalmilag, ha akarsz, bele tudsz szólni a parlament révén vagy a kulturális Bizottság alelnöki pozíciójából adódóan. Én vagyok az, aki különböző emberekkel beszélgethetek, már ha szóba állnak velem, és fel tudok tenni kérdéseket, egyben válaszokat is szülnek ezek a beszélgetések, ráadásul Karácsony Gergelytől közvetlenül, de később már György Javis is lehetett kérdezni, vagy lehetett e-mailben feltenni kérdéseket. Ugyanakkor ez rád nem vonatkozik, mert hozzá szakterületileg ez nem tartozik. Ugyanakkor azok, akik szakterületileg ehhez tartoztak nálam a műsoromon keresztül, azokat mind elvette a politika. A karácsonyt így, a Györgyevicset. úgy, a bán meg fel sem erül, hiszen ő nem volt ilyen szempontból rendszeres beszélgető partnerem. És fogalmam sincs, hogy ők, ha most ezt a műsort hallgatják, akkor azt gondolják magukban, hogy Jézus Mária, mit fog még mondani a fia az emlékezetéből adódóan. Azért ez nonszensz. Te egy kommentátor vagy, ők pedig nem kommentátorok. Azt értsd meg. Én azért több vagyok, mint kommentátor, de semmi gond. Akkor e e ebből most mi a tanulság? Hát ebből az a tanulság, hogy amikor te a város vagy a várfejlesztésért voltál felelős, egészen más jellegű beszélgetéseket folytattunk, egészen addig, amíg ezt Lázár János meg nem szüntette. Ha, azt tudom neked mondani, hogy uh, én egy közszereplő vagyok, akit te egy kérdésre, és így, én elmondtam, hogy nyíltan a véleményemet, így, pont. Így. Így, így, csak azt mondom, hogy a közvetlen ráhatás más? Hát nincs közvetlen ráhatás, hanem azért közvetet van. És nagyon nem mindegy, hogy egy Fideszes sorszörési képviselő, aki ráadásul szakpolitikus és a parlamenti képviselők közül ez a kérdés a legközelebb van, mégis miképpen még nyilatkozik meg, nem? Tehát szerintem azért ez nagyon nem mindegy. Egyébként a bánnak sem mindegy, mert szerintem a bánnak meg fontos az, hogy érzi azt, hogy a kormánypárti politikusok támogatják az ő munkáját. Főleg az a kormánypárti politikus támogatja a munkáját, aki ezzel, ezzel a szakterettel foglalkozik. Márpedig én a bánnak a munkáját maximálisan támogatom. És csak arra tudom ösztönözni, hogy tovább De folyamassa. Ebben, ebben nincs közöttünk vita, csak azt is hogy a bánnal ilyen akkor Ebből a besz... szempontból nem mellékes a, a beszélgetésünk. Mert nem arról van szó, ebeneket, hogy te ebeneket, az utcaemberét. Nem, nem, nem, ne, ez nem híúsági kérdés. Bár az utcaemberének a védelmény szintén is, fontos. Is, isten ments, hogy ezt a híjúsági kérdésként fogd fel, de azt... Isten értem, mert, is, nem mert, is, is, is, is, is, is Akkor, amikor a bán az én kérdésemre azt mondta, hogy oké, okay, ha a karácsonyt el tudom nyerni, ő szívesen vitatkozik, e, már ami a ligetet illeti, az jelentősen megváltozott az követően, hogy megszólalt a miniszterelnök úr, mert már azt megelőzően is azt mondta Fülyes Balázs, utána pedig Depláne, hogy majd a közfejlesztések tanácsában az első ülésen vendégként meghívják Bár Lászlót, és ott majd együtt ők milyen beszélgetést tudnak lebonyolítani, ami már nem lesz úgy köznyilvános, mintha egyébként ez a vita le tudott volna bonyolódni a Kejfej Karácsony Gergely és bár László között. Most pedig megkérdezni Bár Lászlót, hogy továbbra is aktuálisnak tartaná ezt a vitát, egyszerre lenne szakmai provokatív, amitől én eltekintenek. Nem akarok újabb őszhajszálat okozni a bánnak. Hát nem tudom, én, én erre azt gondolom, hogy a bán ö, mindig nyitott a vitákra. Láthatóag ebben a kérdésben se ő hátrált hanem a, a főpolgármester. Én nagy pétekben mernék fogadni. Nem? De azt nagy fogadni, ha bánt. Mo mo mo most megkérdeznéd, hogy ki állne egy ilyen vitár, akkor igen, igen, igenne válaszolna. Erre nem lesz mód, mert, mert jelen pillanatban a másik partnerrel nem vagyok kapcsolatban, velem pedig nem fog vitatkozni, én nem képviselem karácsonyi keregelyi véleményét. Csak el akartam írni neked egy helyzetet, valamint nem tesztelek embereket, tehát nem hívom föl most azért bállásztod, hogy ő mit mond, mert ez nem, nem egy ilyen szituáció. Hogy ne foglalkoztatna egyébként engem, és hogy ne foglalkoztatna az, hogy ezt meg lehet-e konzekvencia nélkül tenni, de, de nem lehet konzekvencia nélkül megtenni. Mindenesetre úgy látszik, a téma fontos, és izgat téged, mert egy óráján beszélgetünk erre még nem volt példa. Nagyon izgat. Annál, annál sokkal jobban, mint amit te egyébként feltételezel. Annál sokkal jobban. Nem véletlenül írtam neked, hogy aztán november második felében találkozom. Befótoljuk az elmaradt beszélgetéseinket. Befótoljuk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én nagyon köszönöm a beszélgetést. Szia! Szia! Elsimo Lászlót hallottak. tévedtem, holnap jön aputyim. De már ma lezárják az utakat, akkor rosszat mondtam elnézést. Jó reggelt! Tévedtem, holnap jön a Jó reggelt! Vége van! Minek van vége? Sokan telefonáltak közben, mint hogyha egyébként ez egy interaktív beszélgetés lett volna. Ha valakinek valamilyen mondandója van, most mondja el, egyébként majd a nemestnél ki kell, hogy mentsem magam, mert valahogy most megint az a helyzet, hogy nem tudok arra felé figyelni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, ö, ö, Azért, mert az illető úr nincs most már pozícióban, nem mondhat akármilyen csatiságot, Hát gondolja hogy egy geológus professzor nyugalmazásba a helyezése után elkezd a lapos Földről ö, vízionálni. Hát az egész eddigi munkáját teszi. Érteném, hogyha érteném, amit mond, de sajnos nem értem. Lehet küldeni e-mailt nekem, de jobb lenne, ha a telefonálnának. Jó reggelt! Szia Horváth Péter, Te pont tatt, hogy adásba hívja a Igen, de nem most. Nem most? Hát most ne. Most kiengednék, nem pedig további dolgokat eresztenék be. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Figyelek! Szóval, hogy azt mondtad, nem lehet kérdezni, jogos? De elmondom a kérdésemet, amit egy állításként is, hogy én azt gondolom, hogy az lenne jó, hiszen én magyarval első mondom, is egyetért, ha meg kell kérdezni a népet valami formában, mert ő többször állította, hogy a nép az ezt szeretné. Hogyha ő ezt gondolja, kérdezzük meg a népet. Ma a tévedés minimális kockázatával a szakmai népszavazást nem lehet rendezni. Egy szimbolikus politikai térről nem lesz szakmai módon beszélni. És mután ma Magyarországon gyakorlatilag szinte minden szimbolikus politikai tér, így gyakorlatilag szinte alig lehet bármiről is objektíven beszélgetni. Ezt ismét a tévedés minimális kockázatával állítom. Juregett! Jó reggelt, Pia Ráúr! Igen. Ja, bocsánat, mert közben a interneten is hallgatom, és azért csúszom el. Ez egy nagyszerű beszélgetés volt. Évi rádiófrekvenciája szintén politikailag szenzitív. Csak másképp. Jó reggelt. Jó reggelt. Bocsánat, megint én vagyok. Megint én vagyok. Jó, ha megküzdene a telefonelemekkel, azt megköszönném. Megszakadt a vonalammal, azért hagytam abba a nagyszerű beszélgetést, hallgattam. én vagyok. Yes, Jó, yes, egyszerre yes. nagyon sokan tetszik lenni. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt Nem lehet hallani, amit mond. Ennyi. Ha hát te voltál az Tibor akkor telefonálj máshodnan. Mikor volt Magyarországon utoljára népszavazás? Jó reggelt! Ágnér, jó reggelt. Most, Nem jobb, de próbálkozunk. Szóval egy, egy népszavazás az szükségszerűen sohasem szakmai. Tehát ez egy. az mindenféle pontoknak, a, a keveredése, de mégiscsak egy vélemény, és ezt elmulasztották beúzni ezt a véleményt. Igen, de még egyszer mondom, ma Magyarországon csak akkor érdemes népszavazást tartani, hogyha népszavazást tartunk onnantól kezdve nagyon gyakran, mert egész egyszerűen abban a szimbolikus politikai térben, amiben ma létezünk, semmiben nem szakmai módon, és semmiben nem olyan módon objektíven nyilvánulnak meg az emberek. Sehol... Bárhol máshol Svájcban, vagy ahol van népszavazás, ott is az embereket az érzelmeik befolyásolják, de ma valójában a népszavazás épp olyan dolog lenne, mint az önkormányzati választás, és amikor karácsony Gergely egy, elmondja egy, az egy. első beszédét a Városházán, akkor nagyjából úgy beszél, mint a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök, miközben főpolgármester. A szezon és a fazon olyan mértékben van a Magyarországon, ami azzal van összefüggésben, hogy a a politikai nyílt tér olyan mértékben szűkült be, olyan mértékben nincs politikai nyílt tér, hogy ennek következtében mindenhova bevonul a politika, azokba a résekbe, ahova be tud vonulni, és olyan oda nem való működést eredményez, amit egyébként népszavazással önmagában korrigálni szerintem nem lehet. Meg lehet próbálni, de ahhoz egy tartósabb konszolidációs folyamat, vagy sok-sok népszavazás kellene. nulla hat egy hat egy Akkor ennyi? Most jobban szól. Jobban szól? De nem vagyok adásban. De, adásban vagyok. Adásban. Szóval két dolgot szükségesen volna, hogy, a, hogy egy népszájára szükségszerűen nem vagyunk. És azt az maguknak köszönhetik a most a hatalman lévő elit, hogy olyan átpolitiszáltál vált, hogy szükségszerűen itt... itt hogy egy Azt is az, az, az, meg, hogy jelen pillanatban ott állunk, ahol a parc Egyébként nincs, azt mondta a Karácsony Gergely, hogy nincs idő népszavazásra, és azt nem tudottam tőle megkérdezni, hogy miért nincs idő népszavazásra, mert egész egyszerűen fizikailag nem vagyok vele kapcsolatban. Miért ne lehetne idő népszavazásra? Nem tudom, miért nincs idő Hát akkor ezt meg kéne kérdezni. Tehát egész egyszerűen most abbal nézünk szembe, szemben, amit egyébként Horvát Zoltán aki egy igen okos fiú, mondott a civil a pályában arra a kérdésre, hogy akkor most gyakorlatilag a fővárosi önkormányzat és a miniszterelnök elkezd a Városliget kapcsán boltolni. Az a kérdés, hogy a boltolni az egy jó dolog vagy rossz dolog, a horvázoli szerint nem egy rossz dolog, szerintem pedig az a kérdés, hogy annak mi a végeredménye, de abba betekintésed se neked, se nekem nem lesz. Vagy ha lesz, arra őszintén... Egyet, egyet, egyet, egyet értek, az a az a... Uh... Pontos, hogy mi a végeredménye és milyen úton nem, nem, egyáltalán nem a végelegyménye, a... engem érdekel az alkufolyamat. Úton... I, azt azt, azt mondom, mink Karácsony Gergely, nem lesz közlekedési múzeum. Uh, uh, és akkor azt, azt mondja Orbán Viktor, oké, okay, mit adsz cserébe? És akkor azt mondom, hogy lesz olyan uh, az életedet pozitív, negatív irányba, erre igenis kíváncsi lennék, és őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy egyébként ez hogyan fog zajlani, amit egyébként boltolásnak hívtunk szombaton 7.59. Igen, reménykedjünk benne, hogy Karácsony Gergely képes lesz ezt sokkal transzparensebben csinálni, mint bármelyik elődje, bármelyik oldal, Én ebben bízom. Egy, egyébként meg, tehát komolyan uh, szóval én mindig elképedbe szoktam hallgatni az elsimonos uh, riportjaidat, uh, most is azt azem, tehát a, a demokrácia felfogás, ezért az emberé, vagy ennek az egész oldalé, hát igencsak csak, Ő csak Drága Tibor, azt fogok mondani, hogy a közfejlesztések tanácsa, aminek a megalakulásánál ott voltam, és abból pár dokumentumot egyedül a Kejfejjacsi közé nem túl nagy izgalmára a hallgatóknak, az önmagában egy olyan mellérendelt szervezet, a fővárosi önkormányzat mellett, ami maga a nonszensz, és ezt Karácsony Gergely úgy fogadta el, ahogy van, és most úgy fog oda elmenni, hogy közben elfogadja ezt az intézményt úgy, hogy közben az a fővárosi közgyűlés gyakorlatilag gyámság alá helyezte. Ez ügyben az a kérdésem, hogy van-e ellenérved. Ismered-e a, a, ezt a közfejlesztési tanácsnak és a fővárosi közgyűlésnek az egymáshoz való viszonyát, miközben ezeknek szigorúan nincs is egymáshoz való viszonyuk, de egy alternatív parlament, egy alternatív közgyűlés, egy alternatív fővárosi képviselőtestület, és ez ellen senki az ígegyatt a világán nem ágált. Senki. Nem mondom, hogy vár... Tehát, Jó, csak vagy azt mondom, mondom neked, hogy amit az optimizmusodat illeti Karácsony gergeit illetően, vagy optimizmusodat illeti az egész helyzetet illetően, azzal kapcsolatban szeretnék kétségeket ébreszteni, de nem az ügyben, hogy egyébként nincs rá okod, hanem az, hogy itt ez egy 110 méter gát, egy kicsi sűrűbben elhelyezett gátrendszerrel, mint hogy a 110 méter gáton van, pedig a 110 méter gáton így is eléggé nehéz venni a gátsorokat, hát hogyha még azok sűrűbben vannak, mint egyébként általában szoktak lenni. Ott ember legyen a talpán, aki a 110 méter gátot abszolválja. 9 óra van. Elindítom a zárózenét másodszor, pedig nem szoktam a zárózenét kétszer mert semmi értelme. Ha van épeszű, értelmes hozzászólásuk, hajrá! Ha nincs, akkor ennyi volt a mai műsor. 061 489 és 06 30 -7 -7 -1 -1 -1. Figyelek a mire... 061, és 0, 7, 7 1, 1, 1, Még 165 másodpercen keresztül. Utána pedig dörök Holnap fél kilenc és kilenc között Nemes Gáborral beszélgetek, egyébként pedig ügyes bajos dolgaimat osztom meg önökkel, és Péter holnap várom, hogy jelentkezzél. A nyugvíten hétfő november 4-én este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában a belépés díjtalan. Még 115 másodpercen keresztül 0614890999 és 063677161 szükség esetén tovább is maradok. Amennyiben nem tartanak rá igényt, akkor az azt jelenti, hogy nem telefonálnak, és köszönöm eddigi figyelmüket. abszolút egyetértek ezzel, hogy itt a szimbolizmussal nehéz népszavazást tartani, de egy dolgot mindenképpen el szeretnék mondani. hogy Tegnap, ugye őszi színet van, és a gyerköceimmel elmentem a ligetbe, és megnéztem ezt a, a játszóteret, velük, uh -huh. amiről mit célhoztak. Nagyon jó. Ezt kell mondjam. Tehát hihetetlenül szórakoztak a gyerköceim, hogy uh, az egész, uh, nagyon alaposan végig gondolt és normális uh, az egész koncepció. Hát uh, nehéz lenne azt mondani arra, hogy ez nem érték. Azzal együtt, hogy én nem feltétlenül tolom az egész. Legyen szíves, szíves maradjon itt most mondok két dolgot, ami hát. egyáltalán nem arra vonatkozik, amit ön mond. És ha ön telefonálna, akkor azt mondanám, hogy hogyan lehet ezt a kettőt egybevetni, és ma mégis Magyarországon ez van, és ez az, amiben én örülődöm évek óta, de most nem az a dolog lényeg, hogy miben örülődöm és miben nem, hanem a következőt hadd mondjam el. Én azt ajánlottam néhány perccel ezelőtt, még a beszélgetés előtt az elsimónak, a György Evicsnek, hogy beszélgessünk arról, ami konkrétum megnyílt a Milleniumháza, megnyílt ez a játszótér. Itt vannak hallgatók, ön, más, aki jelezte, hogy ez milyen jó. Beszélhetünk a Szépművészeti Múzeum új kiállításáról is, és én... A kényes helyzetre volt tekintettel mindenféle szakmai szempontot figyelemmel véve felajánlom, akár a nagy nyilvánosság előtt is elmondva, hogy én nem fogom kérdezni olyanról, amiben még nem született döntés. Elküldtem ezt az SMS-t. Még nem született rá válasz, kiderül, hogy csütörtökön lesz-e beszélgetés. Én őszintén remélem, hogy lesz, de semmilyen vonatkozásban nem akarok, és nem is akarhatok rosszat György Evics beredeknek Ez az egyik. A másik pedig azt képzelje el, hogy ott névemlítése nélkül, hadd mondjak, Önnek olyat, hogy van olyan szerkesztőség ma Magyarországon, amely úgy működik, hogyha megírja azt, hogy ez milyen jó ez a játszótér, akkor egész egyszerűen abból adódó mert ez egy szimbolikus tér, egy jegyzet születik az ügyben, hogy egyébként magát a Liget Projectet hogyan kell visszautasítani, mert az a Fidesz játszótere, mert a kettő így van egyensúlyban. Azok a dolgok, amiket én elmondtam, azok semmilyen módon nem csatlakoznak ahhoz, amit ön mond. Mégis így működik ma az ország, és ebből nekem az a dolgom, hogy az egyiket tartsam meg, és az lehetőség szerint az, hogy ott van egy jó játszótér, és oda érdemes kimenni. Ezt a küzdelmet folytatom, hogy milyen sikerrel, azt ön jobban tudja megítélni, mint én. Nem tudom, mennyire voltam érthető. Én, én egy dologgal, alvitatkozom, hogy ez nem a Fidesz játszóterre, vagy azt elhiszem, hogy van, aki ezt gondolja, ez a mi játszóterünk, nekünk nagyon tetszett. Értem, én nem, a, én nem erről a játszótérről beszélek, hanem az egész én, ligetről. Én nem véletlenül kötöttem ezt így de, de én ezt tökéletesen értem, azt tudom mondani, hogy ön egyelőre ezügyben kisebbségben van. Egy másik ember azonnal változtat az optikán, mutat egy nagyobb teret, és azt mondja, hogy ezt ebben kell láttatni, és így az ön... Én arra voltam kíváncsi, hogy lesz az ön szövegében de, de az ön szövegében nem volt de. Egy más közegben azonnal megjelenne a de. Nem tudom, de én egyszerűen csak pragmatikus. De szívből örülök, És köszönöm annak, akik ezt a akik végig gondolták, ez több jó. Tehát kevés látni, akár Kifejezetten kevés arra biztatom, hogyha a csütörtökön rendelkezésre a 8 óra után Györgyevics, is benedek, akkor telefonáljon be, föl fogom benni, meg fogom ismerni önt, és adásba. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Viszont Harmadszor nem indítom, az elő valaki telefonát most tegyem beszélgetés közben, beszélgetés, egy másik beszélgetés okán nem szakítok meg, de ha most valaki telefonál, akkor reagálok rá. 7.30-kor küldtem a György ezt, a be, ezt az sms -t. Itt Így jó reggel. szerintem egy játszótér milleniumháza beszélgetés, lebonyolítható lenne, plusz szép művészeti beszélj maholna fialajános. Jó reggelt. Jó reggel. Jó reggelt. Ha interneten hallgat, ennyi idő nem telik el. Viszont halásra! De ha már itt tartunk, akkor felolvasom előknek a karácsony gergénynek küldött esemeseimet is. Essünk túl ezekem. Október 16. szerda. Ne felejtsd, most pénteken számítok rá, 7 óra 7 vagy 7 óra, 3, 7 óra 7 től 7 óra 30 het 7 839 válasz Fiala János. Október 17 csütörtök 632 holnapi 7 7 het 7 het Ugyanaznap 8.42-kor, haho, ugyanaznap 11.45-kor, haho 2, ugyanaznap 13.57-kor, haho 3, ugyanaznap 16.32-kor. Döntened kéne, hogy miközben én számolok veled, ez kölcsönöse és ez ügyben nyilatkozni a keyfejáncsóban, haho 4, csütörtök 17.42, nők után nem futottam ennyit, most te jössz, péntek 6.34, sajnálom, hogy főpolgármesterként visszajelezni sem maradt időd, jó reggelt, sok sikert. Október 19. Szombat 17. 11. Szerintem nem áll jól kettőn kapcsolatához, hogy a győzelme után el, győzelmet után eltűnt, de több is veszelt mohácsnál. Te jössz, én tuti nem kereslek, Fiala János. 9 óra 11 perc van, amennyiben nem telefonálnak, hogy 9 óra 12 perckor véget ér a műsor, és az nálam 9 óra 12, 29 másodpercnél lesz. Így tehát van még kerek egy percük, hogy Kívásukkal jelezzék, hogy itt tartanak-e, vagy itt akarnak tartani, vagy sem. 061 és 9 099 9 036 Figyelek, ha van mire. Még 40. Még 29. Még 24. Jó reggelt. Jó reggelt. Beszélt előbb egy hallgatóval a játszótér kapcsán. Igen. És nekem tegnap este jött szembe a 24.1 szig ezzel kapcsolatban, és pontosan ilyen dilemmában este, mert a gyerekeimmel voltam hétvégén én is kint, Valóban egy nagyszerű létesítmény, Viszont a cikkben le van írva rögtön, hogy 3 milliárd forintból készült, meg 187 ezer forint egy négyzetméter, meg micsoda közbeszerzési bonyodalmak között épült ez a dolog meg. Volt nyílt eljárás, nem volt nyílt eljárás, hogy felsorolnak mindenféle NERV közeli cégeket, akik ezt megkapták, és akkor igazából ott ültem, hogy valóban egy tényleg egy nagyon jó létesítmény. Rengeteg gyerek, rengeteg ember boldogan ott szaladkált föl alá, és akkor ambivalens módon ott, ott olvasok egy ilyen cikket, ahol megírják írják a, a DE idézőjelben azokat a DE ö, mondatokat, amit hiányolt az előző betelefonáltótól. És, és én meg nem tudtam. Hiá... Egyáltalán egyá... egyá... egyá... egyá... egyá... egyá... egyá... nem hiányoltam. Én azt mondtam, hogy sajnos ennek a Városliget játszótérnek van egy másik serpenyője, miközben nem lehet egy játszótérnek serpenyője, és abba én beleraktam ezt. Spirk József és Vitéz FI amit ön olvasott október 28-án Városliget, egy milliárdért játékot fölhányása kor, félbehagyott építkezés, az meg a... Nézze, én azt tudom önnek mondani, hogy ön valószínűleg e tekintetben le van szar, mint apa, ha a gyerekek jól érzik magukat, nekik nem kell felolvasni Spirk József és Vitéz F. Iboja cikkét, ön sincs természetesen leszarva, önnek azt kell tudnia eldönteni, mint felnőtt magyar állampolgárnak, hogy ez ügyben egyébként kell-e viszonyulni hozzá, nem kell hozzá viszonyulni, de egy dolgot megtiltok önnek, mint az ön apja vagy felettes énje, hogy a gyerekeknek hintázás közben lehetőség szerint ezt ne olvassák föl, vagy ne olvassa föl, alapvetően egyébként azért, mert a gyerek nem fog tudni vele mit kezdeni, miközben mégiscsak beépül a tudatába, mert azt fogja érzékelni, hogy apa valamilyen módon engem erről le akar beszélni, csak mentálisan nem fogja érteni. És ez az egész nem, nem pillanat, egy, is egy nincs, mondat és abba hagyom, ez a mentális zavar egy másik hintán mindannyiunkat jellemez ebben a kibabrátországban sajnos. Igen, ez az utóbbi mondata, ami engem is zavart tegnap este, és nem tudtam, hogy a hintám most merre megy. De könyörgöm, gondolj el, hogy a civil a pályámban nézem, mert ugye ott nézek olyat is, amit egyébként nem, a Karácsony Gergely október 23-ai beszédét, és ha azt kérdezi tőlem, hogy ott a miniszterelnök beszél, vagy pedig a főpolgármester, én biztos azt gondolom, hogy a miniszterelnök. Igen. Tehát, hogy egész egyszerűen, és az egész elsimon beszélgetés arról szól, hogy van egy olyan átpolitizált tér, amire nincs az az itatós, ami kiveszi azt belőle úgy, hogy közben megmaradjon önnek a jó érzése a játszótéren, ami egyébként egy teljesen normális alapeset kéne, hogy legyen. Pontosan ez volt nekem a legnagyobb problémám tegnap este. Hogy jöhet ahhoz egy ország? Hogy jöhet ahhoz a 24 a fiala, vagy bárki? hogy elvegye az ön jókedvét egy játszótéren, olyan dolgokra hivatkozva, ami egyébként vagy igaz, vagy nem igaz, és amivel számolva az ember egyébként lassan már sehova nem megy. Igen, így van. A másik téma, nem tudom, volt erről rólam a szó, de ez a vodka kilépés MSZP-ből, ez is nagyon... Renk, hozzám tegnap jutott el ez az információ, nem tudom mennyire volt ez is, de ezzel sem nagyon tudtam hirtelen. És mit kezdeni, hogy akkor most, most lép ki, megvárta a választásokat, és akkor utána jelenti Errő, be, de erő igazából egy, Erről egyá a... egyáltalán nem volt szó, szerintem a Botka hmm. valami egész ritka elegánsan cselekedett. Tehát amit vele a saját pártja csinált, és az, ahogy ő egyébként őket elhagyta, tehát én azt tudom mondani, hogy... Van valami a botkában, ami egészen hihetetlenül működik, miközben néha az embernek egy ilyen gólemszerű érzése van vele kapcsolatban. Nem az alkata miatt, hanem a megnyilatkozásai miatt. De vannak dolgok, amelyeket páratlanul, elegánsan és szépen csinál. Csak nekem az ugrott be valahogy, de biztos, hogy rossz a párhuzam, hogy... hogy... Arról volt szó, hogy ő neki már akkor ez hatott, vagy megfogalmazódott a fejében, nem tudom, nem vagyok benne biztos, de valahogy így volt a hírekben, mikor a miniszterelnök jelöltnek próbálták fölkérni, és hogy akkor, akkor valahogy nem jött ez neki, hogy akkor ebből kiszálljon. És a párhuzam másik oldala pedig az újpesti 40 ember felmondása, vagy akkor is, hogy hogy miért, miért akkor, meg miért vártak. Miért de de tül, tül azért itt most ötszer van keves. Cs tücsök Bogár, egyrészt holnap után fél kilenckor meghallgathatja múra Emesét, aki el fogja mondani azt, hogy ő miért mondott föl Újpesten. Tegnap beszéltem a szociális osztály vezetőjével is. E, ő köszönte szépen, de föl fogom olvasni azt, amit a Facebookon közzétett. E, ott egész egyszerűen egy olyan morális fék léped fel, be és át, ami lehetetlené tette az, hogy az újakkal folytassa, és az, hogy ez bekövetkezik, abban ön is pontosan tudja, hogyha elválik egy házas akkor van, aki a férjel és van, aki a feleséggel tart. Azt természetesnek veszük az, ha Újpesten a teljes városháza felállt volna ebben az átpolitizált térben, ebben az átpolitizált játszótérben, azon se lehetne csodálkozni. Ami pedig a botkát illeti két év alatt értnek benne a folyam? Ha inkább a botka, botkáról válok értetlenül, hogy... De miért érte értetlenül? Hát ott egy olyan, olyan, olyan sebesülést... Egy, nézze, valakit egyébként elárulnak, kiszolgáltatnak, ad esélyt a pártjának, hogy be akarja egy gyógyítani a sebet, majd a pártjáról kiderül, hogy nem, történik ez, az, és akkor megválja azt a pillanatot, amikor elegánsan le lehet lépni. Szerintem ezt ritka szépen csinálta a botka. Egyébként ennek megfelelő nyilatkozott róla a Tóth Bertalan is. Az rendben, az, az, az korrekt volt, igen. Jó, de az nem véletlen. Az a lelkismeretét hát, mutatja ennek a pártnak. Ennek a pártnak olyan nagyon sok botkája nincs. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Karácsony Gergely ügyben én vagyok az, aki tegnap ígértem, hogy jelentkezek a Karácsony Gergelynél, és megkérdezem, hogy mi a helyzet. Megpróbáltam. És most egy öt perccel ezelőtt tettem le ismét a titkárnőjével a telefont, mert uh, elkezdte felhívni a figyelmemet arra, hogy milyen baromra elfoglalt a Na most itt a problémát ott látom, és nem, ön, nem, nem az önnel való uh, kapcsolatfelvétel az én igazi probléma, már az ő önnel való felvétel az igazi probléma, hanem az az igazi probléma, hogyha valaki bekerül uh, bizalom révén egy uh, térbe, akkor ott rögtön elefántsontoront épít magának, és ott már elkezdődik az a, az, az ügymenet, amit a, a hajamszára az égnek áll, és ezt meg próbáltam érzékeltetni ezzel a titkárművel, aki persze nem erre van kiképezve. Ez itt pontosan hárításra. így van. Tehát csak a hárításra van kiképezve, és nem érti meg azt, hogy itt most egy olyan bizalmi helyzet van, amelyiket vagy tudnak tartani, ezen a szinten majd két hét alatt úgy el fog kopni hogy visszasüllyedjünk a taglós vére, vagy az akárkit, néptől teljesen függetlenül, visszasüllyedjünk egy olyan szintre, amelyik a nép és a vezető közötti szakadék, hogy csak bővíti, bővíti és mélyik. Egyszerűen nem értem meg, hogy hogy nem tudják ezt felfogni, azok, akik egy hete vagy két hete vannak ott. Hát nézzük, uh... Én nekem van erről elképzelésem, de azt tudom önnek mondani, hogy emlékezem vissza, hogy Szigetvári Viktor révén én a gyurcsai miniszterelnök volt az öregeskedő feleségek kapcsán a Gellért ment lefelé, amikor lehetett vele interjút készíteni, csak arra kellett kérni, hogy 20 perccel később hívjam. Később ez már így nem működött, miközben természetesen az ember azért ilyennel nem él vissza. De itt volt tegnap Horváth Csaba. Horváth Csaba abban az Igen. időben, amikor rendelkezésre állt, szerintem senkinek legalábbis én nem tapasztaltam, hogy nyilatkozott volna. Azért Igen. másik kérdés, hogy erről a teljes hazai média is hallgatott, de úgy vette fel a telefont, ahogy Igen. egyébként normális ember fölveszi, és Magyarországon ilyen szempontból politikó normális, nagyon kevés van. Karácsony Gergely esetében, meg én azt tudom mondani, csak amit apukám mondott annak idején, mindenki arra ér rá, amire akar. Pontosan erő van szó, és nem érzékelik, és ez most kiragadom teljesen a. Az a Én, én azt, az sem, sem de... azt sem mondanám egy lehet, hogy érzékelik azok az emberek, akik őt most körülveszik, fontosabbak, mint én, én pedig már nem vagyok olyan. nézem, miért ne tehetném azt meg, hogy egyszer csak beállítok hozzá a lakására? Becsöngetek, és azt mondom de neki... Elnézést. De én elnézést kérek, én vagy XY néven e érdeklődök most, egy olyan állampolgárként érdeklődöm, nem azt mondtam, hogy én nem, nem írja fel a fialát. Én azt mondtam, hogy egy olyan rászavazó állampolgárként jelentkezek nála, aki e, úgy érzi, hogy a bizalma, amit beleérzett, már az első repedésen túl van. Erre a titkárnő azt mondta nekem, kegyesen, hogy már így is egy perccel tovább beszéltem, mint ahogy kellett volna. Hát szóval, vagy valami hihetetlen, is. akik ilyen emberekkel veszik körül magad, nem az az első dolga, hogy kiképezze a titkárnőt, hogy az ő szellemiségét ő, sugározza, De ne tegyen? a sajátját. Okay, amely... de, de, de ne hogy mit tegyen, hát, tételezzük fel, hogy ön fölhívja uh, a mint ahogy fölhívta, és azt mondja, hogy önnek repedezik a burka. Uh, erre, erre mit kellett volna neki egyébként mondani? Azt mondhatta volna, Én nagyon neki, sajnálom. Azt kellett volna, azt kellett volna a főnöket pedig, főnök itt van egy nagyon ö, hogy mondjam, érzékeny terület, ezt hívsz fel. Nem, kér, nem egy percet kér, három percet is szárnyára, rá, mert ez fontos, elnézést, ez ugyan, Elnézést, ez nem életszerű. Tehát azért valakinek fogadórája van az, hogy egyébként egy, egy főpolgármester egy ilyen telefon után önt fölhívja, szerintem ez... Nem, nem ez nem, ez nem Hát egy Ez jelenti. a horvátszebe effektus. A horvátszebe a földbe. Elnézést, ne ragadjanak, a kettőnek semmi köze nincs. Én felhívtam a, a karácsony gergeit 13-szor, 13-szor látta, hogy keresem, egyszer, egyszer se hívott vissza. Én felhívtam ez, ez, a horvátszebe, ne ragadjanak, a két példa semmilyen vonatkozásban nem találkozik egymással. Sajnálom, hogy önt nem hívták vissza, meglepet volna, visszahívták volna, és nem gondolnám, hogy az egyébként egy célszerű magatartás lenne. Ahányan karácsony gergeit keresik, ha őt mind ott azonnal visszaívná, semmit nem tudna csinálni. Én nem arra kértem Karácsony Gergelyt, hogy engem hívjon vissza. Én arra kértem Karácsony Gergelyt, hogy abban az időpontban, amiben nagyjából négy vagy öt éve beszélgetünk, álljon rendelkezésre. Ha ezt a kettőt ő nem tudja egybevetni, akkor azt tudom mondani, hogy ön el van tévedve. Nem kicsit. De igen, azt tudom mondani önnek, hogy mi akadályoznak, hogy oda menjek. A méltóságom, talán. Az. Igen, Jó legyet kívánok! Azt mondta, hogy mindenki előtt nyitva az ajtaja. Szerintem ez jellem kérdése, mert ahogy önnel viselkedett az undorító. De hogyért, Egy hogy hogy nyitva az ajtaja? Tehát az hát ér... ő mondta azt, hogy mindenki előtt nyitva az ajtaja lehet oda menni, meglátogatni, ami persze butaság, de... De most kit meglátogatni? A óra azt mondta, hogy lehet. Jó, de hát az figyelj, ezt nem kell komolyan venni. Hát, Tehát... tudom én, csak azt mondom, hogy ahogy önnel viselkedett, az jellemtelen. De, az, de most... Ezt ebben nem foglalnék el, de el tudja ezt kezelni és szakmai legengen milyen baromira izgatna az, hogy itt most az, ami a főváros és a kormányzat között van, liget kapcsán, ráadásul még szerződésem is van rá, hogy én azt követhetném, és azt tudnám önök számára közvetíteni, ha azt mondanák, hogy fiala, Figyelj, ennek még kell 24 óra, mint tudja, mint amikor a kemény Igen. tojást csinálják, hogy ne törjed el az lágy tojás lenne. Legyél erre tekintettel, 24 óra múlva lehet, akkor azt mondom, oké, okay. és ha eltelik 24 óra, és kivételes, azt mondják, még 24, akkor még 24, de ez természetesen nem lehet megtenni végtelenül. Hát, ha valaki korrekt és jellemes, akkor így viselkedne. Egyfelől, másfelől pedig az, hogy az ember beavassák olyan folyamatokba, nézze, vannak olyan dolgok, amihez önnek semmi köze, és nekem is semmi köze. Tehát van, van ilyen. E, és és az tulajdonképpen olyan nagyon bonyolult nem meghúzni. Az bármilyen ügy lehet. Az, az, az... Nem lehet megmondani önnek? Vagy nem lehet egy sms De De most nem, most nem a karácsonyról beszélek. Most arról Átalan beszélek, ami sem szóba se jön. jön. Igen. Szomorban. És ahol egyébként én valami olyanra tettem bátortalan kísérletet uh, Györgyevis Benedekkel, aminek könnyen lehetséges, hogy most vége is lesz. Igen. Megértem. Hiszen én nem akarhatom azt a Gyorgyevics Benedeknek, hogy ő neki egyébként ebből baja származzon. Ő pedig mondhatja azt, hogy János, ezen feltételek között nem tudok úgy a rendelkezésedre állni jó szívvel. Értem. És akkor hívjam föl a miniszterét és mondjam neki azt, hogy legyen szíves, könnyítse meg a Gyorgyevics helyzetét. Hát el se jutok hát, Vagy kinevet. Vagy azt mondaná, hogy János Kami, én ezt szívesen megteszem, beszél az én főnökömmel. Igen. És így jutunk el Orbán Viktorig, ami egy nonsense. Hát egyelőre a Karácsony Gergely jutna el, akkor is boldogok lennénk. Én már azt annyira egyébként nem forszírozom. Jó tudom, nem is szabad. Nem is szabad. De hogy, hogy bennem ez mekkora. Figyelj, ez az egész, de azt meg, hogy az önkormányzati tehát Holnap például majd arról fogok beszélgetni egyebek között Horváth Péterrel, hogy tennél -e nekem egy szívességet, hogy vegye föl Déli Tiborral és szaniszló Sándorral a kapcsolatot. És kérdezzék meg tőle, hogy miután én mindent elkövettem annak érdekében, hogy az októberi hónapot teljesítsem, amellett, hogy kimondja föl a szerződést. Mert egyébként én fölmondom, most az októberi teljesítés igazolást megcsinálják. Ezért kérdeztem azt a Niedermüller Pétert, hogy egyébként. A normális kerékvágásban dolgoznak-e az önkormányzatok? szándékosan nem mondom meg annak a szocialista képviselőnek a nevét akit közvetítésre kértem Szaniszló Sándor ügyében, már akkor amikor azt írta rólam az, a szerződéseim kapcsán, amit írt vagy nem jutott sehova, se illetőleg odáig jutott, hogy Szaniszló Sándor megkapta az üzeneteimet, de neki nem áll érdekében megszólalni, ami ugye belőlem azt eredményezte hogy nem ohajtottam megszólítani őt az önkormányzati kampányban. Most ugyanezt az embert hívtam föl, hogy legyen szíves közvetítsen a polgármester és köztem, az ügyben, hogy mi legyen. Ő péntekre ígért visszaívást. Ma kedv van, 9 óra 28 perc, 16 másodperc. Nézze, én Azt én látom, ahogy válnak lerólam, nem miattam, a helyzet miatt. Nem tudja, hogy mi a helyzet, hogy sajnos minket még a szüleink úgy neveltek, hogy jellemes, korrekt emberek legyünk, és ez ma sehol. Sem, de de, de ez 2010-ben már... ugyan, ugyanígy működött. 2010-ben is az Ugi Attila egy ritka kivétel volt, aki elköszönt tőlem, de hajlandó volt velem beszélgetni. Hasai Zsófia e, nem volt ilyen. Nem mindenki, Navracsis Tibor. De a Navracsis is hol ilyen, hol olyan? Tehát hogy mondjam, én azt is megértem, ha valaki egyébként egy közti beszélgetésben azt mondja, hogy ez a helyzet. De azt gondolja el, hogy... E, Tényleg azért nem, azért nem szeretnék ennél sokkal konkrétabb lenni. Én nem akarok mindenkit lejáratni egy-egy történet által, miközben egyébként magamat is lejáratom nyilvánvalóan abból adódóan, hogy ezeket elmondom. Azt nem tudja elképzelni, hogy én milyen fáradt vagyok. Abból adódóan. De olyan... Nem, hát hogy ezek érzelmileg hogy alhatnak rám. Ez nem, ez nem annak a terhe, hogy az ember fölmászik a Monteveresre, és onnan aztán leereszkedik. Nem csak a sok csalódás azt teszi önkre az ember. De nem csak a csalódás, maga a változás. Hát igen. Igen. Tehát, hogyha netán folytatódna az együttműködésem Déli Tiborral, mert mondjuk ő ö, nem lépett volna le nemtelenül ebből a műsorból, ahogy lelépett. Ön magában az, hogy most hirtelen valakivel mással beszélgetek, akihez már hozzászoktam, akihez volt egy kötődésem, ahhoz egy idő kéne. Igen. Mert ez nem automatizmus, mert hogy darab-darab. Hát egy érzékeny lélek vagyok, vagy nem vagyok érzékeny lélek, ilyen vagyok. Tudom, mert én is. Na jó, nem tartom fel. Nem tartod fel. Erre utaltam tegnap, amikor valaki elmondta a Horváth Csaba féle dolgot, és én próbáltam érzékeltetni, majd a műsor végén felhívtam Horváth Csabát, azt se tudom, hogy aki a műsor elején elmondta a zúgói példát, a végén hallgatta És arról beszélve, hogy ugye ez már nem tudom hanyadik ilyen történetem, abból adódóan, hogy országgyűlési vagy önkormányzati választások vannak, és hát az idő nem minden szempontból a a szolgálja. Viszlövetel? Megenged egy véleményt, fioló? Haló? Milyen véleményt akar? Gulyás Gergővel, mikor beszélt, hogy több alkalommal, utána, mikor kinevezték, utána, Ez egyszerűen megszűnt. Lázár úrra ugyanez volt. -e De Lázár De egyáltalán ugyanez, Lázár úr ebben a műsorban is volt, és vele gyakran találkozom. Gúlyás Gergely és a férben. Hát a már... gúlyás Gergelyre, mikor kinevették miniszterek, rögtön eltűnt. Egyáltalán nem beszélt a fiala műsorba. A a a... Egyáltalán nem volt képviselő. Jancsiva. De nem volt olyan együttműködésem vele, mint amilyen Karácsony Gergelyen volt. Mondjuk ebben teljesen igaz. Hát akkor Elnézés. köszönöm a véleményét. Itt nem arról van, hogy velem beszélgetni kötelesség. Arról nem beszél, hogy egy nyilvánosság és a velem való beszélgetés mindig kockázat. És az ember adott esetben magas a pozícióból, nagyobbat is tud esni. bárki más? Hát a a mikrofon, de ennek most már semmi jelentősége nincs. Hát búgja. Jó jó reggelt. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy nem tudnánk úgy felügyesítani, hogy oda menjen karácsony Gergelyhez. Mert tényleg, tehát hiányzik nekünk. Haló? Azt kérdezem öntől, hogy fordított helyzetet el tud képzelni, amikor valaki így jár el önnel, és ön... Értél? Oda megyek, és mit mondok neki? Hát, hogy kedves Gergely. Azt szeretném veled közölni, hogy nem én miattam, amit velem tettél, az egy dolog, de a szavazóiddal, és akik téged hallgattak, azok akarják továbbra is hallani a hangodat, a véleményedet, és nem Ó, teheted meg velük. Drága, drága uram, ne legyen ilyen naiv. Az ön véleménye szerint hogy működött az, amikor a 444 feljelentett engem a nyilvánosságnál? Az úgy működött, hogy egész egyszerűen azt gondolták, hogy valamiért engem ott érdemes megforni hiszen Ilyen probléma, vagy ilyen együttműködés gyakorlatilag tíz éve volt. Legfeljebb olyan nem volt, hogy én a műsorban a kifizetetlen számláimról beszéltem volna. Az, hogy ma így beszélgetünk az, hogy Karácsony Gergely nem áll fiala János rendelkezésére, ön szerint az miért nem írja meg a 444.hu? Azért, mert az nekik nem áll az érdekükben. Ha megírná, előbb-utóbb előkerülne a Karácsony, és azt mondaná, hogy ó, János kám, én azt hittem, hogy nem tudom, mit hittem, hogy még csak egy héttel el. Nem így működik, uram. Ne legyen már ennyire naív. De igaza van, de nem, ha magával megteszi, megteszi. De a szavazókkal ezt nem teheti meg. De, de, de ebből a szempontból Karácsony Gergely nem úgy tekint rá, mint a szavazóira. Hát ezért én, ezért gondoltam, hogy fölbosszantani föl magát, maga eljárna, el tudná neki mondani, és utána elmondhatná nekünk, hogyha, hogy mit mondott erre Karácsony Gergely. Azt gondolom, hogy sas nem kapkod legyek után. Uram, meggyőzött. És ezen itt átgondoltam, és ezt erre a szituációra értettem, nem pedig úgy angeneral, general. De ebben a szituációban így gondoltam. Egyébként nem tekintem lénynek Karácsony -gerdő. bárki Jó reggelt! Ott ültem a 18. keleti önkormányzatban egy nagyon csinos nő előtt, ebből a szempontból egyébként lényegtelen, egy nő előtt, akivel intéztem a szerződéses ügyeimet Erlógi Attila nem tudhatott semmit bárságutam említettem neki és akkor mondta nekem, hogy tudnék-e valami terhelőt mondani Mester Lászlóra és akkor mondtam, hogy nem értem a kérdést hát, hogy, hogy, hogy valami olyasmit, amit én a műsoromban nem beszéltem meg bele, de most itt itt elmondom neki hát mondtam nem, nem is értem a kérdést mondta sajnálja, mondtam én is Jó reggelt. Jó reggelt! Az előbb azt mondta, hogy nem képzeli magát sasnak. Eb nem nem képzelem magam sasnak ebben a szituációban? Igen, igen, igen. Én meg úgy gondolom, hogy a karácsony annak képzeli magát. Én ezt nem látom így. Arról nem beszél, hogy csak abba gondoljon bele, hogy ennek a fiatalembernek hosszú idő után milyen fantasztikus sikerélménye van. Hát, hogyha egyébként fenn röpülne a levegőben, azon se lehet csodálkozni. Én csak arra utaltam, hogy valamikor büszkék vagyunk arra, hogy senkit nem nézünk le. De nem azt jelenti, hogy fordítva minket nem néznek le. Ez nem lenézés. Ez nem... Azt értse meg, hogy ez nem lenézés. Azt, de azt gondolja hogy meg tudom nézni a telefonomban, nem fogom. Elmentem szavazni a lányommal, és a karácsonyra szavaztam unikummal. Nem ittam unikumot, de unikummal. Uh, unikó megjelentést hallottak, és felhívtam, fontoskodva. Azt kérdezi, egy fontoskodás volt? Fontoskodás volt. Felhívtam a karácsonyt, fölvette, ez valamikor fél-egy felé lehetett, vasárnap, és mondtam, hogy rácszavaztam, mondta, köszönöm. Majd elküldtem neki, akkor a honpola mondta a barátom, hogy ő is rácszavazott, de akkor már nem akartam fontoskodni, írtam neki egy sms Hompola is rászavazott. Ez most nem szép dolog, mert most a Honpola nevében nem, nem lettem erre felhatalmazva. Elnézést kriszta. Erre kaptam egy mosolygó fejecskét. Ezek után este gratuláltam neki, erre már nem érkezett válasz, majd pénteken kerestem X-alkalommal, illetve péntek előtt, és soha többet nem került elő. Hát akkor én most ugranék egyet. A rádió ügyében annyit mondanék, üzenék Péter Férensznek, hogy nézen utána, hogy a Mária rádió esetében mi történt. Ugyanis ők is egy rossz pályázat miatt egy rövid időre meg kellett, hogy szűnjenek, de kaptak egy Hasonló frekvenciát, és szerintem még jobb is a mostani, a 88,8, mint ami korábban volt. Igen, de a két történet nem. Ő, -történet. É, én csak mondtam, hogy ugrottam egyet. Értem, történet. de maga az alap, amiről beszél, az ebben a rádióban nincs meg. Tehát a Mária rádiójának nem volt olyan problémája az NMH-val, mint amilyen problémája a civil rádiónak van az NMH-val, ha ez egyáltalán probléma. Bárki más? Nem tagadom, hogy régen éreztem ennyire telítetnem magamat a politikától. Ha tetszik a közélettől, ha ez egyáltalán jobban lefedi a helyzetemet, mint a politikától. Na jó, hát akkor elköszönök önöktől. Döröpont, fiala Janos, gmail.com. Ádám, te ész.